Välkomna, välkomna ska ni vara munväderlyssnare och kanske tittare också om ni ser oss ibland på Youtube Trots att vi inte lagt upp något där på Svinalänge Svinalängorna, redan, redan en filmreferens Det är fucking ej, vi är bäst på det här Det börjar så jävla bra med den här nya podcasten kan man väl säga, eller ny, nya, nya podcastformatet kanske vi ska säga. Som vi nu, efter mycket om och män och ganska lite egentligen engagemang, valt att kalla för Kinematokasten. För förr i tiden hette nämligen biografen Kinematografen när den var ny och fin. Och inte ens var knappt en biograf utan bara en liten maskin du tittade i. Ja, det började ju i teatrarna och det som hade, ja. hade arealet helt enkelt för att visa Precis. fram och liknande. Så. Så ja, courtesy of Thomas Edison, att vi kallar den här för kinematokasten För annars hade han levt idag hade han förmodligen stämt skiten ur oss För att vi använde en variant på kinematografen uh, Ja, som definitivt Som var namn i den här podcasten Det är något vi definitivt bör prata om i framtiden Thomas Edison uh, Förlåt Thomas Edison Thomas Edison, ja. Och hur ultra äcklig han var. <laughs> ja, hela den farsen med... Eh, det är inte nog att han låg i patentstrid med andra och det, men han, han stämde väl även Lumière-bröderna för mig. Ja, han stämde alla helt urskiljningslöst, tror jag. Hur som helst. Det här är alltså en podcast som handlar om att vi ska... Resa i tiden och ta reda på varför film är som den är idag. Hur den har blivit så. Genom att då ta reda på när det blev så. Om det märker sens <laughs> överhuvudtaget. Vi har i alla fall fått in den här hur, när och varför. Egentligen skulle vi haft med ett var också. Men jag fick inte in det. Och meningen var redan osammanhängande nog som den var. Men det är kul. I alla fall som man, man kan summera här som du har skrivet i alla fall. Vi är på den då som reser i tiden för att ta reda på varför filmen är som den är idag. Och hur den har blivit som. Den, hur den har blivit så genom att ta reda på när. Vi ska nog bli lite yeah. bättre på att liksom repetera den här frasen. Ja, vi får ju vi får göra det. Mm. <laughs> vi ska se om den. Om den maker känns. För nu är, det, nu är den fastslagen så nu kan vi inte backa från det. Nej. Det är inte som att vi uh, inte kan ändra det i framtiden. Eller något. Nej, det, vi har ingen makt över det här nu. När det väl har hamnat i molnet. Då, då är det etablerat. <laughs> det, är, det är 2017 i år och... Uh, det betyder att det var 50 år sedan. Det var 1967. Utmärkt matematik där. <laughs> tack så du ha, tack. Och eh, jag sitter här och är jättebitter över att min hemstad som arrangerar en stadsfestival här varje år. Där det ingår både film och musik. Inte har gjort som de gjorde allra första året. De arrangerade filmdelen av den här stadsfestivalen genom att ha utomhusbio bland annat. Eh, första året... De hade utomhusbio, så firade de jubileet av 1975 genom att visa filmer från 1975 helt enkelt. Undantaget var Casablanca som visades just för att 2015 var det året Ingrid Bergman, den här stora populära Ingrid Bergman-dokumentären kom ut. 1967 är som vi ska visa i det här avsnittet ett av de mest revolutionerande och betydande filmåren i hela filmhistorien och den här statsfestivalen och deras filmavdelning har uppenbarligen struntat i det här, <här> och istället för att visa filmer som kanske ja, Bonnie and Clyde eller, eller Jean-Luc Godards Weekend eh, så visar de istället för tredje gången Rocky Horror Picture Show Ja men det var ju populärt, populärt. För, för för det var populärt. första gången så det var det och den var back by popular demand Så fair enough Men de andra två filmerna De visar är då Mamma Mia Och La La Land Okej, så det känns, känns någonstans där Att det är, att det är redundant det... det är oerhört Skulle jag säga Bara för liksom visa två filmer Som är väldigt nu ska man inte jämföra de här två filmen på det, För jag tycker nog att en av de här är betydligt bättre Än den andra Men, ja. men generellt så känns det bara väldigt överflödigt två. Jag vet att Mamma Mia Och vi är så stolta över Sverige och, och, och det men Ja den Abba patriotismen Och ingen märkte att Mamma Mia Var, var en fruktansvärt sugig film Jo många märkte det, det Många men... två? Ja. Va? Ja, de är igång med tvåan här. Det här är ju för relativt gamla nyheter Det är ju liksom flera månader tillbaka Det, de kom det, det, har, jag, det har gått mig överhuvud totalt Och alla skulle vara ja. tillbaka också Ja, jag var lyckligt oviss om det här så Men du är rolycklig Ja, verkligen Så ja, det, det har gått vissa över huvudet i alla fall Att man kan fira 50-årsjubileet av ett av Eh, Mainstream-films eh, mest betydande filmår. Men oss har det minst inte gått över huvudet. Så vi döpte det här avsnittet till Jag är nyfiken 67. Eh, och vi ska prata helt enkelt om The History of 1967. Med ur mainstream-film-perspektiv i huvudsak. För det här är. Året då Hollywood om vad ska man säga omstrukturerades så till en väldigt stor grad att det faktiskt är värt att prata om Ja, man kan ju säga så här att eh, generellt skulle jag nog säga att sådana här processer går mycket längre än ett år Och, det, och man kan säga att delvis har det börjat hända tidigare och det har fortsätta även i en viss del av det Och det är väldigt svårt så är det Men 1967 som vi, vi själva också Medan vi gjorde research och liknande kom på Är att det här ett år där det, där det är väldigt många sådana där tecken på Vilka nya tider det var Och visst det fanns exempel på det 66 och 65 också Och även <laughs> ännu mer 68, 69 och 70 de fortsätter in där. Men 67 är en, en väldigt bra mittpunkt, om råkade också sammanfalla med 50 års jubileum. Alltså det är 50 år sedan. Precis. Så det är det och nu generellt kan vi också nämna här att våran podd är inte som. Vi kommer inte liksom enbart att fokusera på årtal och det. Det kommer liksom vara eror. Och liknande Vi reser lite fram och tillbaka i tiden och det. Men 67 var en väldigt bra startpunkt i våran lilla tidsresa här. Och och fördjupande i filmhistorien. Definitivt. Så, if you don't mind, så kan vi sätta igång. Mm. Vi behöver lite bakgrund till 67. Utifrån vad som hände 67. Mm. If you know what I mean. <här> ja. det, var, det var inget eufemistiskt snuskigt där, utan <här> vi, vi går helt enkelt till att representera... Hur det såg ut förr genom vad som fortfarande pågick Eller påvisa vad som pågick 1967 enligt den gamla skolan mm. i Hollywood det, det gamla Hollywood, det är mycket det som vi kommer att prata om i det här avsnittet Just det här mellan gamla och nya Hollywood New Hollywood, amerikanska nya vågen Den har många olika namn, den här Men New Hollywood är ett, ett uttryck, uttryck som används en hel del Just med att det hände väldigt mycket i, i gamla Hollywood och det mm, Precis Och gamla Hollywood brukar man generellt kalla för klassiska Hollywood Eller det klassiska studiosystemet mm, Som var etablerat från nästan så att säga hela början Och det med alla de här Warner, RKO och eh, United Artists till viss del Och Jonathan kom lite senare med, I den här tiden Men ändå så är det ett powerhouse I den här tiden Metro, Goldwyn, Mayer Ja det hette ju Metro Det hette ju Metro, Goldwyn Mayer Var ju från början eh, Tre separata filmbolag som med tiden Blev ja. ihopslagna för, för dem som undrar varför det heter Metro, Goldwyn, Mayer mm. Samuel Goldwyn Bland annat är en väldigt känd producent Från klassiska skolan Mm, I alla fall, studiesystemet var ju på många sätt på nedgång just för att 1967 så pratade vi om kanske nästan, nästan 50 år, 40-50 år, liksom sedan många av de här företagen bildades och liksom fanns med och det. Och många av de personerna som var med och grundade det här, och liksom för de mesta yngre människor det, eller deras barn och det, började liksom gå i pension så De började liksom att, de liksom gick pension och då var ju frågan Vad gör man med då ett stort filmföretag Och det och det här var också en tid Då biobesökarantalen började på allvar gå ner I och med att tv-apparaterna gjorde intåg i hemmen Så mm. fanns, fanns det inte med incentiv För att liksom gå i duga för 50-talet Var ändå så den stora riktigt stora höjdpunkten liksom Det aldrig sådde så mycket biljetter som det gjorde på 40- och 50-talen nej de, Och det, den, den siffran har vi aldrig nått Igen, det är ju snarare sånt att den har nej. gått ner Även sen 67 mm. Om vi tyckte om man, om man panikade på 67 Hade de sett dagens siffror hade de fått en hjärtattack liksom Redan legat, <laughs> liksom på borrhuset Eller hur eh, det, det hade de definitivt Även om det nu har platåat i alla fall Verkade det som mm. ja. eh, I alla fall Jack Warner då Som var den sista Warner-broden där är därav namnet Warner Brothers Sälj sålde sitt, sina sista aktier till Seven Arts RKO stängde sju år tidigare 1960 och gjorde mest tv RKO är för övrigt det här filmbolaget med radioantennen mm. Den kända radioantennen ja, Jag har sett det i någon gammal film och det Det var, var ja. en, faktiskt en major, alltså en stor, stor filmstudio Mm, det var Orson Welles filmstudio typ. mm, Precis. Han ägde den inte men han tillhörde den kan man väl säga. Mm. <laughs> ja, fortsätt. Men I alla fall. Många andra filmbolag liksom bytte ägare sålde det här vidare. Bland annat att MCA tog över Universal och MCA är en agentur, för de som undrar. Talangagentur äh, och det Och det, det gick ju som det gick med det Med det övertagandet också Walt Disney gjorde sin sista aktiva roll I det här året i djungelboken äh, Fox 20th Century Fox Låg i ruinens brand här brannat på grund av Cleopatra Som hade släppt äh, Vilket är året nu, nu tappade jag det 1965. Mm. Va? 63. 63. De er, Även fyra år senare så låg de verkligen vid ruinens brand. Colombia var också i finansiell ruin. United Artists blev köpt upp av Transamerica som inte alls jobbade inom, inom filmindustrin. De var däcktillverkare tror jag. Paramount. Paramount köptes upp av Golf Western som heller inte jobbar liksom inom film och det Det är lite av det där, många av de här multinationella företagen, stora Gulf Western är ju gruvdriftsföretag och olja tror jag Det är lite det som det blev att helt plötsligt så tog de här som inte alls hade någon erfarenhet med att jobba med film, tog över mm, uh, The money makers mm. Precis, de här grejerna som hände här Hände inte alla 1967 Men i och omkring det här året Ska nämnas För det lät som att ja, men det var mycket som hände här 67 1967 ja, men... Det är lite den uh... Det här är klimatet Vi befinner oss i mm. 1967 fortfarande det var ju på nedgång som sagt folk gick färre på bio. Det var också flera av det var ju långt innan liksom hemvideo skulle göra sitt intåg också. På 50-talet blev ju förortsamerika stort med suburbia så att säga. Där fanns det inga biografer, det var ju stora villaområden liksom. Där man tvungen, man, och, men alla hade bil Och skulle, tog man bilen någonstans Och åkte man på picknick Eller åkte och handlade eller något sånt där. Det var inte eh, skulle, skulle man åka till bion Som låg kanske i närmaste Större stad då, Eller stadskärna det var, det var lite av en börda Att ta med hela familjen till biografen Man åkte inte Riktigt så vidare. Det inte var något stort biospektakel Så filmbolagen Då Hade långt tidigare än detta Eller ungefär samtidigt då som folk började flytta ut Till förorterna Satsa stort på biospektakel Som Kleopatra Och det här är ju en ris risktagande Att kasta massa pengar I en stor film som kanske inte Kanske, kanske inte folk åker och ser Överhuvudtaget Och det är ju också det eh, Som också är som, som inte kanske helt liksom har med gamla Hollywood Jag just är att Den här tiden också hade en ökande liksom ökade omkostnad för att göra film. De blev väldigt snabbt väldigt dyra att göra i förhållande till tidigare. Skådespelare började kräva mer. De började inse sitt liksom, inflytande i större grad tidigare. Med det gamla studiosystemet som vi pratar om så var det ju det. Det låter kanske det låter bisarrt idag, men de hade ju skådespelare och regissörer hade kontrakt med filmstudion och inte till själva projekten. Nej. Så de fick, ju, de fick ju månadslön eller veckolön För att jobba där skulle de det. Som en det. vanlig ja. Människa och Det var ju lite sådär Det var ju liksom handel mellan dem ibland Om de en annan studio ville låna en skådespelare det, Då var det liksom studierna som gjorde det Det var lite som fotbollsklubbar mm. idag Det var verkligen sådär ja. eh, De ägde de här eh, Artisterna Och <laughs> <Ja. laughs> hade verkligen ensam rätt på dem Mm de fick ju liksom jobba med någon annan och det. Och de skulle göra, de hade ju liksom krav på det. Och det blir i alla fall dyrare. Och det. Mike Nichols var ju till exempel den första här som spräckte miljon, miljongränsen med The Graduate eller mandomsprovet som heter det på svenska. Ja. Eh, som bara är ännu än mer liksom tecken på liksom att det, det började bli väldigt dyrt. Mm. Jag menar en miljon dollar Förlåt, det är mycket pengar idag Men 67 så var det här betydligt mer Definitivt Vi pratar om kanske 10-10 miljoner idag Det är fortfarande en väldigt hög lön faktiskt Även ja, i filmbranschen är, är det en väldigt hög lön För att ge en regissör Mm, precis Regissörer hade ju, var ju under studiosystemet också det, ja, Som skådisare Mm de hade ju inget, inget direkt att säga till om. Så annat än på själva filminspelningen. Ja, ja de hade ju det och, och, och det var väldigt mycket sådär. när De var färdiga med filmen och det, den skulle klippas. Så det var inte alltid att de fick det inflytande på själva. Nej. Det var, ju, det var ju producenterna som var kreatörerna i stort sett. De försökte, alltså som man ofta gör där när man liksom inte riktigt vet vad som är framgångsrikt eller liknande och det var också ett förändrande ekonomiskt landskap för den här tiden. Så eh, börjar man liksom titta på men, men vad har fungerat för, vad, man, man garanterat så tittar man liksom på liksom siffror. Eftersom gjorde den här väldigt, det, mer och mer blev affärsmän från affärsbranschen mer än kreativt folk och det. Som började ta här så började de att titta på siffror Kalla fakta Och, och liksom eh, titta liksom på vad, vad hade varit framgångsrikt och, det, och man såg bland annat att Mycket, mycket pjäser Teaterpjäser, musikaler Och det hade liksom varit de stora liksom, peng, Som har dragit in pengar mm. <hör> Så Bara fem år eh, Fyra år till och med efter Eh, budgetkatastrofen Cleopatra släppte ändå Warner Brothers Det var Fox Men Warner Brothers Som troligtvis Hållt på med den här filmen ett tag Och inte ville <laughs> Lämna den där här Släppte Camelot En så här mega budgetfilm Uh, och det är ju lite av en också nej. en avvart, att jag har, men det är också en avart av 50-talets mastodontfilmer Som hade varit Precis. som hade varit väldigt framgångsrika och det. Och att man på något sätt försökte fortfarande liksom att släppa dem. Uh, där som att det fortfarande var populärt tio år senare. Precis. Filmen är Camelot då som sagt, en musikal och ett historiskt historiskt äventyr om ridarna vid runda bordet mer exakt eh, Kung, Art, Kung Arthur och Gwynivear eh, med Richard Harris och Vanessa Redgrave eh, Fox, eller Colombia släppte också sitt biospektakel fyra år efter budgetkatastrofen Cleopatra med Richard Burton och Elizabeth Taylor mm det är stora namn på ja, Richard Richard Burton och Elizabeth Taylor ja, ja stora namn de körde Shakespeare så tog dessen arbiga ja jag tittade bara med Richard Burton och Elizabeth Taylor där med tanke på Cleopatra ja precis de speglas återigen här det är liksom de två största namnen man kunde få tag på bland de två största Eh, det, det här är två väldigt typiska gamla Hollywood-filmer på det här viset. Eh, Camelot i sig är en mega musikal alltså. Och den har Franco och dubbad Through tror jag. Mm. Dessutom, vilket är bisarrt i sig. Eftersom hans sångröst inte låter alls som hans vanliga röst i den här filmen. Eh, det här försöker man hålla fast vid. Vad som har funkat förr också som Universal försökte vara komedier. Eh, och på 60-talet började det här med sexkomedier. Manligt och kvinnligt humor. Och eh, eh, könskriget började ju bli lite populärt på 60-talet. Så de försökte med, Universal försökte med sin eh, Kommer ni ihåg film på 20-talet, musikal. Thoroughly Modern Millie Med Julie Andrews Allt medan Fox Släppte Gene Kellys I ärlighetens namn Rätt pinsamma sexkomedi A Guide for the Married Man Ja, alltså man hör redan på alltså, Inte förfåra så. Alltså, nu har jag personligen sett Den här filmen och det Men man hör redan på titeln Hur liksom Försök liksom, till att vara liksom, lättsam mm. Det här är fluff alltså Men det är spektakulärt och dyrt fluff Som bara, kom, kom och se eh, liksom, Vi gör det riktigt bra här Det är precis som förr <laughs> eh, Det fanns även en som eh, regisserar en väldigt eh, också old school Hollywood comedy mus musikal i form av how, how to succeed in business without really trying Som ja, alltså den den är, är ju ett, ett litet sånt där liksom mellanting där man egentligen tittar på en ny eh, Det här var en Broadway-pjäs, en ny Broadway-pjäs som släppte 64 eller 65 som där man är, där man, den, var, den är väldigt mycket du vet Med en fot liksom i det förflutna Försökte liksom att vara liksom en uppdaterad musikal eh, Och det men är fortfarande lite så där Du vet den blickar lite väl för mycket bakåt Istället för framåt och det För då tänkte jag Ja men om inte liksom gamla musikaler och det, Så tar vi nya här och se om det fungerar eh, Och det, den, den här gick ändå så hyfsat bra där Den vann den fungerade till viss del, det, men det är fortfarande lite så där. Inte liksom kanske det som folket ville ha 1967 med den brinnande medborgarrättsrörelsen, i alla fall i USA. Nej, precis. Det här var inte intressant längre, det här mm. lite verklighetsblick-fluffet. Mm. Och även Otto Preminger, som var en väldigt stor regissör, och det, hade ju också med försök här igen försökt att återuppliva sin karriär. Med Harry Sundown och det men den lyck den blev ju inte väl mottagen och det. Man, man tänkte att ja, vi tar ett regissörsnamn som är väldigt respekterad Som Otto Preminger ändå så var. Vi pratade om en av de mest distinkta och liksom kända rösterna liksom, oh ja. i, i filmhistorien och det, men liksom, inte ens steg liksom, fick folk att, att se det. De ville ha någonting nytt helt enkelt. Precis. Två andra exempel, och båda från Fox i det här fallet, är ett tidigare fenomen som studios försökte att helt enkelt uppdatera tekniken på biograferna genom bättre ljud, bättre bild, widescreen, cinemascope och så vidare. Cinemascope känner folk igen som kanske såg Quentin Tarantinos 70 mm Western Hateful Eight mm, Och ni kanske så den där lilla titeln Under La La öppningsekvens öppningssekven Så stod det också Presented in Cinemascope mm. Som är lite, en in... liten halvlugn Eftersom det inte riktigt var Cinemascope men... Nej precis Det var bara en liten Callback så att säga Det var svindyrt att göra film I Cinemascope men det blev Stor och snygg bild Tyckte ju folk då det var ett snyggt. För det är samma grej som när 3D infördes på nytt. Då igen på senare tid, som är färskt i Mandamin. I alla fall Och även om Cinemascope inte liksom överlevde som format på det sättet och det, Så har ju namnet fortfarande hängt med än idag Och används ja. faktiskt inom branschen för liksom att användas för en biostandard Så nämner man, nämner man alltid Cinemascope som det är det som är det breda formatet idag Det breda standardformatet ja, Som du ser i de flesta biografer det. Så, är det, så kallar man det faktiskt för Cinemascope Ja men tekniskt sett, rent tekniskt sett, riktiga Cinemascope med Cinemascope-linser och allt det här. De två sista filmerna som gjordes, gjordes av Fox. In Like Flint, en spion, en spion ripoff på Bond helt enkelt. Och en caper, en sån här heistfilm, caperfilm hette det då, som heter Caprice. De, dessa två blev de två sista filmerna i Cinemascope Som, som Fox gjorde då Båda släppta 1967 där vi antar att det helt enkelt blev för dyrt För, för, för inom situationstecken fattiga filmstudios mm, Ja men alltså, alltså Filmer ju... som ingen såg i Cinemascope Ja men alltså Eftersom Fox låg, låg också, också i ruinens brand vid det här för jag, de blev uppköpta till slut Men de liksom var det Så jag tror det var det som var väldigt bidragen till att de slutade att göra i Cinemascope För det var helt enkelt för dyrt för dem Skulle de göra det så skulle de kanske behöva gå bankrutt som de får tvungna att skala ner det lite Och det är lite det, det som just är med IMAX idag Det är just att det är väldigt dyrt att göra i IMAX som är också lite som där IMAX är fortfarande ett populärt format men har inte liksom tagit den, blivit en standard som man nog hade kanske velat hoppats Kommer det gå samma väg som Cinemascope? Kanske? Mm, just nu verkar det som att de, äh, de blev i liksom en slags symbios och det är det slags niche premium format ja. äh, som i Dunkirk som var filmad mestadels i, i IMAX. Mm. Men där är det igen som sagt, det är svårt att filma i IMAX. Alltså rent. Vilket är varför du inte Även på IMAX-biografer Ser du sällan IMAX-filmer mm, ja, Det finns många som är Uppskalade, det kanske är ljudet mm. Mer som de, som de kan göra Det är lite billigare, men mm. själva bilden är väldigt svår Att få helt IMAX-grade mm. Ja Men i alla fall En annan del som jag pratade om Är ju just det här med film Det blev dyrare att göra film Just med det här Det blev dyrare med löner och det Så började man också Det blev dyrare för att man skulle göra stora sekvenser Och liknande Så blev det började kostnaderna skena Därför började man att kika mot utlandet När man kunde utnyttja Utnyttja helt enkelt Billigare arbetskraft Till den till en första del Så tittade man ju på till exempel Storbritannien Som hade ett, redan hade en engelsktalande Befolkning så det var väldigt lätt för dem och de hade ju redan, Storbritannien i USA hade redan ett utbyte av kompetens De brukar ofta rekrytera regissörer från Storbritannien och vice versa Även Kanada blev ett stort, Frankrike till viss del också Mexiko Började man att flytta ut, bland annat Hollywood som ville liksom, ha lite billigare så kunde man liksom åka några mil söderut och utnyttja det To For The Road är ju en, är en film Där man faktiskt filmade On Location I Frankrike Där man egentligen kunde ha utbyte Mot någon amerikansk landsbygd Som liknande liknande Frankrike <laughs> Ja To For The Road är för övrigt också En film som är lite, lite annorlunda Som en väldigt brittisk film Men ändå så gjort med en amerikansk filmcrew Och stöttad ja. av en amerikansk studio det är samma som så duktade som Arbie egentligen mm. bara att den är mer Hollywood budget mm. Ja det det, det faktiskt mig när så To for the Road uh, just för, för det för jag trodde liksom att jag så här, ja, men det här, den här känns den, den här känns ju väldigt uh, väldigt brittisk och det som kollar man liksom och det, och med men Stanley Donan han är, han är amerikan. Det var ja. liksom en studio <laughs> liksom amerikansk studio bakom den. Men mm. visst Albert Finney och Audrey Hepburn är ju båda två britter Ja, exakt Och, och utnyttjade också en väldigt lokal Skådespelarkast Med mycket mm. franska skådespelare Mm men det här börjar ju bli praxis ändå. Ja, ja alltså att filma en, än idag så är det ju uppemot, man räknar med upp mot hälften, lite mer än hälften av Hollywoods produktioner, filmas faktiskt inte i Hollywood utan filmas till viss del eller hela i utlandet. Ja, det är ju om något ett rätt eh, konkret bevis på studiosystemets död. Mm. För det är... Eftersom man inte längre film... man slutade upp med att filma i studios helt enkelt. Mm. Ja, men, ja precis alltså, man flyttade ut från studio och det kanske köpte upp filialer och det men det är ändå så lite att den decentraliserade Hollywoods makt en del. Ja, precis, flyttade ut och, och på, på, på det sättet så kanske man också tog också bort lite av studionas makt och det, för de kunde ju liksom bara kila ner från kontoret och kolla liksom hur filminspelningen gick och det. På det sättet mm. som de inte kunde göra längre när helt plötsligt att inspelningen var liksom i Storbritannien i någon av, ja. av studielokalerna där, eller i, liksom i Frankrike eller Kanada. Precis. Um. Och därmed låg makten i händerna på regissören som faktiskt var på plats mm. och jobbade. Istället för producenten som kunde, inte kunde springa och kolla hur det, hur det skulle gå till, eller och detaljstyra, eller whatever. Mm. Det, det kanske också är det, det som blev just också En annan varför, det, varför just regissörerna började få mer makt Och det är just för att de befann sig långt bort det, De hade liksom inga som tittade lika mycket över axeln Och såklart hade de ju representanter och det Men det blev ju ändå så lite mer Liksom med mer avstånd Ja Och regissörernas makt är något som Definitivt kommer komma upp senare. Mm. Ja. Men en till sak som är kanske lite, inte lika konkret grej, kanske, men som ändå är, fungerar som en ganska snygg Kan man kalla metafor analogi för studiosystemets stöd. Är att filmkungen, komedikungen Charlie Chaplin släppte sin sista film och gjorde sitt sista on-screen onscreen framträdande 1967 med filmen Grevinnan från Hongkong som han skrivit och regisserat och gjorde en cameo i Varatrö på sin höjd. Charlie Chaplin hade ju inte jobbat i Hollywood på ett bra tag vid det här laget. Han hade ju blivit svartlistad alltså av... Censurivrare och kommunistjägare Ja som, som hade ju i alla fall dött ner På den här tiden Ja precis Men han, han hade Han hade alltså lämnat landet han flytt, flytt Både Hollywood och USA Och den här filmen är Som hände väldigt mycket I övrigt som vi kanske pratar om I ett framtida avsnitt Ja precis det, det gäller bara här att observera att Charlie Chaplin var i stort sett med och uppfann Hollywood Och var med och grundade United Artists filmbolaget Så han, han, det här är liksom en slags analogi för gamla Hollywoods dödsstöd tycker jag i att Han, en av skaparna, var sedan länge borta Från Hollywood och gjorde dessutom sin sista film det här året det är, så, det är så passande på något sätt. Man blir nästan tårögd. Ja, ja, ja, precis. Slutet på en era. Ja, verkligen. Ska vi ta lite trista siffror? Trista siffror, ja. Speciellt idag, när man tittar. Ja, deprimerande siffror. nu. Mm. Ja, ska jag göra det, tänker du. Kör du, ja, kör du. Vi har det här av oss. Ja, biobiljetter. Ja, det. Man tycker det är dyrt idag med priser som kanske ligger mellan 100-160 ja, svenska kronor beroende på vart, vart någonstans och vad du ser för någonting. Och det är en bibel i USA på den här tiden kostade 1,22 dollar och det, det låter ju väldigt billigt. Det. Idag är det 8,93 dollar vilket är ungefär 71 svenska kronor i dagens valuta. Eh, och det är faktiskt eh, Aningen lite dyrare vad En biljett skulle kosta I USA idag Jag tror den ligger faktiskt lite högre än 884 eh, Ja ja. Okay. I alla fall eh, Men enligt Statistiska centralbund Ska man ju hitta mycket en biljett Den kostade 4,93 svenska kronor Vilket är, idag är 43,17 <laughs> Shit det är sjukt deprimerande Så det har stigit med Kanske tre gånger cirka. Ja På Och då har ändå US, Amerikanska biografer mer Generellt sett tror jag varier, Mer varierat utbud Ja Och de här priserna Antar jag att det är undantaget Från om det till exempel är IMAX-visning eller 3D-visning Ja, det, det här alltså, det här, åtta, alltså just de här här siffrorna eller... i alla fall med på, på dåtiden, så är det ett medsnittvärde ungefär. Det, det var bättre förr <laughs> i det avseendet. <laughs> ja, det, det, det kan man tycka. Mm. Lägg in en lite rolig soundbite här så kommer vi strax tillbaka med en ny Hollywood. Jag vill säga ett ord till dig. Just ett ord. Ja, sir. Are you listening? Yes, I am. Yeah. Plastics. Exactly, how do you mean? There's a great future in plastics. Think about it. Will you think about it? Yes, I will. Enough said. That's a deal. Then we've gone through old Hollywood på en. Yeah, very surprising under just 1967. Var, var, eller jag var som representerade gamla Hollywood just det året kan man väl säga. Och det här är ju förstås i urval av oss. Så jag får väl uppmana alla som är intresserade att gå och kolla lite själva också. Eh, Kommentera gärna för all del Och fråga oss om, ni, om, ni, om det är något ni undrar Vill ni ha tips på filmer som representerar det gamla Hollywood från 1900-talet? Eller, eller vill ni ha några önskemål till vad vi ska prata om oh, ja, Absolut ska skriv in till info Där Det tycker jag ni ska göra Jag sa wow. just den adressen nu För att det är den enda som inte är en personlig mailadress <laughs> Som jag vet vi har aktiv på Munväder Ja eller hur Kollar du någonsin den mejlen? Ja, den vidarebefordras till min, min privata mail. Ja, det, min ska också göra det Men mm, jag får jag, aldrig något Det är jag, jag... som har ställt in på det Henrik Så det borde han göra Ja, Okej, okay, jag, jag får aldrig något så det... Som tur var så verkar den Sålla bland spammet Det var skönt Det var ganska illa där ett tag Okej okay. Men då ska vi segwaya lite snyggt in till nya Hollywood här då. Och jag tycker ju att vi tar utifrån perspektivet av nutida så kallade Sijwe. <smallistisk> Social Justice Warriors. Ja, precis. Jag menar, trodde ni att Social Justice Warriors var en ny grej? <calendars> det var inte för 50 år heller. Eller var det inte för 50 år sedan heller? Oh, nej. Jag menar... Shit, trodde ni att Black Lives Matter idag var illa Alltså då skulle ni sett medborgare Hur, hur eh, ilskna i jämförelse medborgaretsrörelsen var då Och det roliga ja, de att bägge rörelser L, L Sharpton ja. L Sharpton var inte då nej. Malcolm X, Malcolm Martin X. Luther, King ja. Och jag menar och jag menar det är bara jämförelse med dagen, så båda är bara liksom rörelser som kräver Ja, lika rättigheter <laughs> Så jag menar medborgarrättsrörelsen på 60-talet var ju stor Det var i fullt inom citationstecken krig eh, Och naturligtvis reflekterades det här i film också så precis som alltså det, det vet vi ju alla redan nu att eh, Samhället vi lever i idag Det reflekteras i, i all film I allt som skapas i film i stort sett Ja, och just nu är det ju bland annat eh, Stora ämnen idag Är ju sånt som whitewashing eh, Gender swap eh, Är ju två väldigt eh, laddade ord ja. I filmvärlden i alla fall Ja, och det är liksom bara i filmvärlden Men jag menar, går du och ser jag vet inte, Avengers, senaste Avengers, eller ja, Avengers 3, Captain America, Civil War. Du kan liksom peka ut scener, konversationer eh, och så vidare som på något sätt reflekterar vår samtid. Liksom. Mm. Det är bara det är bara rädslor och eh, förhoppningar och diverse. Exakt. Egentligen. så det... Och det det är egentligen lite vilken film som helst, du kan ta hand och plocka från dagens utbud va? Det var detsamma då, helt och hållet Helt och hållet detsamma då Jag menar vi kan bara ta skådespelaren Sidney Poitier som exempel Första afroamerikanska mannen att vinna en Oscar för skådespel mm. Mm. För manliga huvudroll mm. Mm. I vilken film? Nu har jag glömt bort den här Nu, får, nu, får du, nu vill, vill du blotta min okullskap här Jag trodde du hade det uppe Det hade jag inte What the fuck <laughs> uh, Är det den där där han Spelar En som dejtar En blind tjej va? Vad heter filmen nu Den är ju från lång tidigare än 1967 Men Eh, Eller är, det det är kedjan Nej han vann 64 För Liljorna på marken uh, Ja Jag tror Ja ah, okay. det var den, den... Lilis of field Var det den han vann Ja ah, just det, yeah, det var inte den filmen jag tänkte på att, yes. att det kunde varit Men det var den, den jag tänkte på var den första jag såg med Sidney Poitier Jag kommer inte ihåg vad den heter nu Men anyway Det passar när jag inte kommer ihåg det <skej> Eller hur? <laughs> eh, hur som helst, Sidney Poitier medverkade i hela tre filmer som släpptes det här året Mm, och alla tre råkade, <laughs> råkade ut. Och av en slump handla om rasfrågor. Ja, eller åtminstone social justice warrior-frågor. <laughs> om vi tar den första, som jag har i den ordningen jag har skrivit om i alla fall. <laughs> Det heter To Sir with love. Det är egentligen en brittisk film- så det, om, det, det kan diskuteras huruvida den ingår i Hollywood-utbudet. Alltså just, just för, för hur man ser det här så är väl många av de brittiska filmerna har ändå så inflytande och, och, av Hollywood. I alla fall i, i brittiska filmer är det Two for the Road som jag nämnde. Ja, just det. De upproriska heter filmen på svenska i alla fall. Om det är... Eh, den, en film som avhandlar det, det är den här typiska, ni känner nog igen temat, en sån här eh, eh, film där en begåvad lärare, en inflytelserik och bra lärare får ta hand om en eh, fattig underutbildad skolklass då och ska nå, nå ut till dem då och det har ju imiterats I så många andra Och det är eftersom man inspireras Otaliga, otaliga gånger den första jag kan, Det första Exemplet jag kan nämna på Rakarmen och Blackboard Jungle Tror jag den filmen heter mm. Men det enda jag kommer ihåg Från den är att Bill Haley Hade soundtracket till den mm. <laughs> Så Men och, och, och, och en mer nutida alternativ Jag tänker på är, är Coach Carter som också behandlade oh. Liksom också Ingen frågan och liksom orättvisorna ja. Med möjligheterna ja. Och det är Med en tydlig inspiration Av tidigare filmer mm. Och jag tror att är Den mest kända av sådana här Filmer är väl den med Edward James Olmos Som jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men mest kända och du kommer inte ihåg. <laughs> Jag kommer ihåg den mest bara för att... <laughs> att, att han är dels där Dels för att South Park gjorde en rätt rolig parodi på den för några år sedan. Ja, <laughs> uh, uh, uh, vi, vi får ju lägga till det här sen i någon slags filmreferenslista här. Där kommer den finnas med. Men det, hur som helst. To serve with love avhandlar ju. Såklart fattigdom. Orättvis skol, skolsystemet. överlag. Så det är väldigt mycket av en. Social justice fråga. Att Sidney Poitier. Som. Mörkyad som spelar lärare. Det är också något som återkommer. I de här andra filmerna som han som kom det här året. Alltså han är en mörklyad man som en auktoritetsfigur på ett eller annat sätt. Även en typ av eh, så här, vad ska man säga, trope-karaktär som brukar kallas en good old boy. <skratt> Även att good old boy oftast är vita karaktärer då, men jag återkommer till det, är det väldigt, Ja det är väldigt eh, Typiskt som man ser att poitier filmer Det som jag kollar med research här Jag ska erkänna att jag mm. har inte sett To Serve With Love Men jag har sett Guests Who's Coming To Dinner <laughs> Och In The Heat Of The Night Fråga som eh, research inför den här avsnitt Men det som slår mig mer Det är också verkligen det här Att de är det är väldigt mycket försiktighet kring hur de skildrar cinepoeters karaktärer i, i de här filmerna. Och det är som de förstår liksom också betydelsen liksom av att han är i de här rollerna. Och det och han är ju han är ju ett väldigt, om man ska säga sånt där väldigt. Visst en del skulle kalla det kontroversiellt. Det för den tiden var det säkert, men det är väldigt, väldigt säkert val att använda sig av. Ja. För cinepoet är väldigt sofistikerad. Absolut Väldigt sofistikerad och på många sätt och vis Så är han verkligen en, Inte på något sätt hotfull Eller på något sätt jätte annorlunda och, och på något sätt försöker de då Humanisera det precis. Han, är, han, är, han är precis Som oss andra och det, det På något sätt ja. blir lite nedlåtande med det här om någon vi kommer prata med När vi går in på själva filmer Ja precis Men det är exakt som du säger Cine Poacher är väldigt po All, för alltså en en vit publik så är han inte främmande så eh, ha, han han han och det, det, alltså, det, inte det går den bilden av afroamerikansk kultur Som vita brukar se som hotfull och främmande Även att då afroamerikansk kultur i USA Egentligen är ju naturligtvis inte så annorlunda Den är väldigt distinkt Men den mm. skiljer sig ju inte Det går ju allting från sättet han framför sig Och också och bara man tar språket där Som är mm. någonting som jag tänker på väldigt mycket och det. Ja. Han, Hans dialekt är verkligen är, är, är, är precis som alla andras Den är väldigt helhylle Så mm. Det är ingen liksom Och de andra karaktärerna i det Även i den här när det Har istället Kan vi ta hushållerskan i Guess Who's coming to dinner Har en väldigt stereotypisk dialekt och attityd Som, som känns lite så sådär Med tanke på att den filmen försöker behandla det ämnet Och ändå så har den som karaktär det... In the heat of the night, är det här är nästan omvänt. Jag menar, ta, ta cita, hans första replik, eller nästa, en av hans introducerande repliker i alla fall i In the heat of the night. They call me Mr. Tibbs. Och eh, en av de mest kända citaten ever numera. En av de mest klassiska i alla fall. I kontrast till den här vita sydstats sydstatschefassistenten, sydstatspolisen som var Holy rat there boy, ungefär. Och grejerna är in the heat of the night. Där spelar ju Cindy poacher också en auktoritetsfigur, han är ju polis i den. Egentligen med i alla nu har jag en. Ja, och också i Tours of Det är väldigt mycket han spelar auktoritetsfigurer i, i alla pusset och vi spelar han det. Ja. Jag är åtminstone välutbildad. Mm, precis. Välutbildad, sofistikerad. Ja. Som intelligent. Precis. För att förstärka den här bilden. Och för att göra honom mer, mer vad ska man säga? Palatable. Vad, vad man ska säga. Lätt. Till, till, till göra honom mer tillgänglig då för, för den vita publiken, <svits> så att säga. Det är, ju, det är ju en ganska konstig och sjuk grej egentligen. Nej, mm, men det blir lite sådär. Eh, det blir nästan... nästan alltså Det blir lite nedlåten när man ser det med dagens ögon och det. Men grejen att sånt här pågår ju idag med. Så jag menar, hur många gånger har man inte... Hört Will Smith Bli kallad liksom de, den vitaste Av alla svarta filmstjärnor Och sådär För att Will Smith också är också jättetillgänglig På det viset för en Vit publik Allt medan Tyler Perry inte alls Är det mm. Men Will Smith å andra sidan Inte för nu och pratar pratat om själv, Men Will Smith har ju å andra sidan att en hel del utav Stereotypen om det och vänt dem till sin fördel. Jo, jo. Det, det är ju också en, mm. en diskussion i sig så. Mm. Men, men jag som tänkte... sagt, Nu pratar vi 1967 här och <laughs> ja, nej, Poitier... men jag tänkte det, på, det pågår ju, samma grej pågår ju även idag, menar jag. Men som sagt, ja. Sidney Poitier, han, han är nästan representant för den. Vad ska man säga? Vad ska man kalla det? Nu ska jag. Är så frestad att sätta epitet på det här Men den, den centristiska, den centristiska delen av medborgarrättsrörelsen Den delen som vill liksom säga Ja, ja, okej okay, Malcolm X har ju fel Men Martin Luther King verkar ju vettig I alla fall eh, Och då i det här fallet då är Sidney Poitier liksom Martin Luther King Fast i film Mainstream-filmvärlden Framförallt om med de här tre filmerna. Det är ganska intressant. Det är, ja. Så hashtag, hashtag, hashtag Black Lives Matter för att reta någon. Mm. <laughs> Så ja, det, det är i alla fall en sujjjvvinkel su su uh, här. Vidare till. Vad jag skulle säga är 1967s viktigaste film. Mest mm. Och mest distinkta ja, och man kan säga den som sticker ut mest. Mm. Som verkligen på något sätt är... Vi tar eh, eh, hojtar till Max Weinberg att slå en liten trumvirbel här. Han heter så vad Conan O'Briens trummis. Ja, säkert, du vet inte. <laughs> Clyde är filmen vi pratar om nu. <laughs> Och jag ska... Ja, det är mycket att säga om Bonnie and Clyde, men lite bakgrund. Det är en film som skrevs av två skribenter på Esquire- Eh, magasinet Esquire eh. De här två har aldrig skrivit manus förut Helt ovissa om konsten att skriva filmmanus då. Det vill säga vad, vad de säkerligen lärde ut i filmskolor på den, Eller liksom hu hur man skriver manuskurser om det ens fanns vid det här laget Jag vet inte riktigt det fanns säkert för de som var anställda i någon bransch, men de här två skribenterna var ganska ovissa om det. De hade ju skrivarkunskap hur man skriver med patos och sådär, eftersom de var skribenter på ett magasin. Eh, men de, de var opåverkade helt enkelt av hur man skriver film. Eh, och den här filmen då, när den så småningom fick premiär... Blev kritiker var rätt skeptiska och publikantalet var inte så högt Jack Warner från Warner Brothers som vi pratade om tidigare var, var tydligen inte ja, Han var raka motsatsen till entusiastisk av en rough cut av filmen som han fick se Och det mest roliga tycker jag i alla fall är en kritiker på New York Times som heter, som heter Bosley Crowder skrev så här Citat It's a cheap piece of bald-faced slapstick comedy that treats the hideous depredations of that sleazy, moronic pair as though they were as full of fun and frolic as the jazz age cut-ups in Thoroughly Modern Millie. Slutsitat. <laughs> <laughs> <laughs> det, det är alltså... Fy, fy, uh, hur vågar de göra en sån här film? <laughs> Kritikerkonsensusen i USA var ungefär på den här nivån Gällande Bonnie and Clyde Den enda positiva jag kunde hitta i alla fall äh, Från någon större kritiker var Pauline Kael äh, Uttal där med, med viss reservation för att jag slaktar hennes efternamn här. Äh, Hon skrev på The New Yorker och äh, kallade den bland annat då, The most excitingly American movie since the Manchurian candidate vilket som betonar ju just eh, hur? nationalismen ja. och dem <laughs> hur amerikansk de var precis, mm. och det är de nu ja, alltså det, det är ju igen just med, med det också som, som utmärker den och det just för att den den har man kan säga den, den just en anledning till att den förmodligen var ogillad var ju för att den, den bröt mot konventionen att, att, att protagonisterna inte var som hjältar Det var ju skurkar, dåliga människor eh, Vilket inte var sån standard Idag är vi mycket mer vana med det I <skratt> den här tiden var det väldigt ovanligt att på något sätt använda dem och och på, Som vissa skulle kalla för härliggöra Och det är, en, är det upp till en själv Vad man ser i den här filmen och Det det, är det ju. Men det de såg var att den härlig härliggjorde mm. Det där med att vara skurk och kriminell mm. Definitivt det är, det är just det som är charmen Med Bonnie en Clyde Och det viktigaste med den Den är etablissemang. I en tid där etablissemanget i stort sett bland ungdomar och medborgarrättsrörelsen och så vidare. För, för dem var etablissemanget fienden. Etablissemanget hade startat Vietnamkriget. Det mest impopulära kriget dit sig i världshistorien. Liksom. Men dels också den hade våldsromantik. Det var liksom häftigt att se Bonnie and Clyde skjuta folk och råna banker i den här filmen Den hade ko komedi och humor i kombination med detta I kombination med kriminalitet som den här kritikern skrev The fun of frolic precis, alltså Huvudrollsinnehavarna var ett par som då ska vara lika roliga och charmiga som de i Thoroughly Modern Millie mm. Och det, det, det gillar man inte Den där Nej. tanken på att det är sådana här Kriminella avskum Precis, för förr i tiden På 30-talet när gangsterfilmer Var superpopulära också De slutade alltid med att en gangster Man följt under hela filmens gång Fick vara den förtjänade Han dog Eller fick reprimand för att han var krimi Ett kriminellt rövhål <laughs> Under hela filmens gång Oftast fick den här huvudrollsinnehavaren också någon slags uppenbarelse innan han dog i renstenen att bara, oj, jag har jag har varit en idiot, ungefär. <laughs> Och för er som inte sett Bonnie and Clyde, men som, det är ju en spoiler här, men... De dör. Ja, det, det, det här är också en 50 år gammal film. Så. Ja. Och alla vet, alla som har hört namnen Bonnie and Clyde vet att de historiskt sett dog också. <hör> Men de, de dör inte med uppenbarelsen att de har gjort fel i livet. De dör när de är som mest lyckliga med och nöjda med sig själva. När de har uppnått liksom sin vad ska man säga det är höjden av deras romans i själva filmen och man tror att nu är de säkra och de här och de har äntligen bondat Bonnie har skrivit den här dikten den här berömda dikten Clyde har kommit över sin liksom sina, sin sexuella frustration och sina impotensproblem och sådär Eh, som är också är en grej i filmen. Det eh, är mm, också en är grej. Också igen annorlunda och barnbrytande grej att sex överhuvudtaget i film på det här viset, ja. Tamt med dagens mått, men... Ta ja, precis. Men... Ja, i alla fall. Sitt... Eh, ju, just när det här händer då blir de ihjälskjutna av det elaka etablissemanget, liksom. Och sen är filmen slut. Det... Det... Det, det är liksom en chock för publiken Även om man visste liksom Vilka Bonnie and Clyde var Och hur deras du slutade Det är en annorlunda sorts Moralkaka i Bonnie and Clyde Än vad Gamla Hollywoods gangsterfilmer hade Och det är det som gör den så, så Speciell och så banbrytande och, och, och, en, och en så att säga startpunkt för för Vad som vad som skulle komma att bli liksom grunden för det nya Hollywood Absolut Både i, liksom i själva innehållet och hur, den, hur protagonisterna skildras och det. Just för att anti skulle komma att bli en väldigt stor grej Under nästkommande decennium mm -hmm. Precis, Bonnie and Clyde var the, the OGs kan man väl säga För den här perioden i alla fall och filmen re-releasedes samma år i USA efter att den hade blivit en succé i England. Och den kammade hem 16,5 miljoner dollar. Och 10 Oscar-nomineringar i slutändan. Så, mm. Så det visar ju att den till slut blev accepterad även om ja. det kritiker. Det visar att Bosley Crowder hade fel. Mm. Och att Pauline Kael hade rätt. <laughs> Flera antietablissemangsfilmer, till. när vi är inne på det. Ja, alltså, det finns ju en film som ofta nämns i... Um från den här tiden också, som är, är en, blivit en väldigt influensrik. Inte i själva filmen. Många skulle inte kanske kunna identifiera filmen och det. Men det är så mycket med teman och det är i den här filmen som har blivit så stilbildande för så mycket andra. Och det är på ett sätt som Bonnie och Clyde inte känns för. Om man nämnt säger filmen Cool Hand Luke så är det inte alla som riktigt vet vad, vad man pratar om för film. Nej. Men om du pratar om en del scener som. Som bland annat har parodiserats Och, och imiterats eh, Bland annat eh, Jag kan ju säga Kong Skull Island där jag insåg nu Hur mycket den hade snott från den här filmen I cinematografin Bland annat den kör med eh, Inte för att säga så Men Kong Skull Island har I alla fall minst ett par scener Som lånar reflektioner I solglasögon Ja till den, den förstår jag först nu Att det är var taget från Cool Hand Luke mm. Jag undrar på att det är härifrån den kommer ifrån Det är det, det, är det. det, är det Definitivt uh, Och man mycket annat med cinema Med färger och liknande där. Uh, Och det är andra sekvenser Också som uh, Som Ja, kan ju berätta vad Cool Hand Luke är för film <laughs> cool Paul, Hand New Luke. Paul Newman som, uh, som också var en stor stjärna På den här tiden mm. Uh, spelar då en fängelsekund Luke då som är väldigt rebellisk. Kan väl inte liksom ställa sig in uh, någonstans, inte ens i hierarkin i det här uh, fängelset? Vill han ens ställa sig in, ställa sig in bland folket där? Uh, bland annat då Drag Line spelad av George Kennedy. Uh, George Kennedy är en väldigt underskattad skådespelare tycker jag. Uh, I alla fall där som utmanar Utmanar honom igen och undrar varför han ska vara så jäkla märkvärdig Och det. Och han är verkligen anti-Brisseman Han hittar alltid på liksom Vad han själv passar honom och det. Alltid att utmana Ja, det mest talande Här tror jag Är antagonisten i filmen Är ju inte Är ju inte, är ju inte, är ju inte det är Så som man först tror Nej, jag tycker bara Genom att säga att antagonisten I filmen har inget namn Utan bara titeln Captain det tycker jag är väldigt talande <laughs> och, och egentligen så kan man ju också argumentera Utan att, som filmen att Luke är sin egen antagonist Ja ah. det, det är är så som mycket sånt Jag tror det också det som är poängen med, med filmen um, I alla fall den, Det här är ju väldigt mycket Också i tid Just med ordningsmakten och den här, här plockar ju även fram en del poäng. Just med vad de här Vietnamkritikerna hade plockat fram vad som hände i Vietnam och liknande. Och förhållanden med POW och liknande vad de utsattes för. För det här är liksom tycker jag är väldigt smal, sma, smart dold eh, kritik. Just mot med hur man behandlar fångar och det. För det var också en stor ja som sagt samtalspunkt Just, just under Vietnamkrig, hur man behandlade fångar. Och liknande övergrepp och makt. Makt över, över folk, och det. Absolut. Den här filmen, den. Alltså är, är, jag, har, jag har sett delar av den här filmen tidigare, och det, men det var först nu som jag såg den i sin helhet. Och det. Det, är en, det är en film som sett sig på så många olika sätt. Just i alla de här konflikterna, och det man, man kanske inte riktigt förstår. det igen så är han ju. Det här är inte på något sätt, han är kriminell då, Och Det här är ingen spoiler heller. Men han är kriminell och han är inte oskyldig. Det här är inte liksom den typen av film där han hamnar i fängelse men han på något sätt ja, han är oskyldigt dömd. Att han ska fly därifrån. Eller slåss Så. för upprättelse. Nej, utan han, han är bara där och han slutar inte jävlas med folk ändå. <laughs> Men han, han har ändå så giltiga eh, poäng Och det För det, det, det, det, filmen, filmen gör ju så många poäng där att, att även om man liksom är, är skyldig Och, och, och det så, så kan man ändå så förstå Och ha sympati för honom För att han har väldigt mycket osympatiska drag och det, Men det är ändå så en väldigt mänsklig karaktär Där man ändå så förstår Så mycket av det som händer mm, Precis Det är lite den här poängen Att han upphör inte att vara en människa Bara för att han är en brottsling och som eh, trots Som ändå förlorat sin, De flesta av sina medborgerliga rättigheter För att han sitter i fängelse Jo Och han är ju Som sagt där Hur de, hur de också igen Var ju en av de här äh, filmen som igen humaniserade äh, Många av de här fängelsekunnen Vi har ju Harry Dean Stanton Är ju med i filmen Ja just det det är liksom kul när man ser sådana här skårar För att man hängt med väldigt länge Man bara, shit, det är 50 <laughs> <Ja>. år sedan <laughs> Till och med Dennis Hopper är med Som också är en liten ja, vänta vart väl, ä, spelar han. den Den karaktären Ah, oh, just det äh, Clifton James <laughs> Vilket, är, han spelar ju samma karaktär Som man alltid gör <laughs> Han är den där polisen i Roger Mors, två första bondfilmer. Ja just det. Ja, ja precis. <laughs> men det är, igen, alltså, men, men det här jag förstår. Men sitt tema i alla fall, så, um, så, så är den väldigt en väldigt distinkt film. Ja, står uh, stå mot systemet äh, grejen. Och hur den, den smart använder just de här dialogerna. Bland annat som det där. För du vet. Wiping it off, boss Wiping it off <laughs> <laughs> Som ja. också blir parodiserat, såklart. Självklart ja. blir det det. Ja, Men den, den, säger en, den sån dialog säger den så, så mycket om eh, karaktär, eh, karaktärerna. Och just mm. maktförhållanden och liknande. Ja, precis. Det ja, så. Det är ju en klassiker den här filmen Men den är inte lika tung klassiker Som Bonnie and Clyde Men definitivt Ett måste ses Ja definitivt I hur den porträtterar samtiden Och året 1967 Vad som hände Vi kan slänga in Dirty Dozen Det är lite av en stretch Kan jag tycka Eller 12 fördömda män då som den heter På svenska det är lite av en stretch Men inte för allt för mycket av en stretch Men man får då passa in den i förhållande Tycker jag då till Vietnamkriget Och framförallt också i hur den Avviker från det klassiska amerikanska sättet Att göra krigsfilm mm. För Dirty Dozen är inte eller ganska långt ifrån Saving Private Ryan-grejen mm. <laughs> Om man ska ta no en någorlunda samtida Krigsfilm i alla fall Det är helt det, det började också bli det på år sedan <laughs> uh, Jo, men den är Okej, okay, färsk till man, vårt manna minne Så att säga mm. <laughs> Nej, Dirty Dozen Den avviker ganska hårt från den formen Och den utspelar sig Likväl under det som brukade i alla fall kallas för The Good War i amerikanskt narrativ. Mm. Det goda kriget, det var andra världskriget när USA svepte in och räddade världen från de otäcka nazisterna och fascisterna. Mm. Men här har vi auktoriteter som inte drar sig från att plocka... Krigsfångar som ska hängas för sina brott Alltså amerikanska soldater Som strider för USA Men som likväl ska avrättas för brott Svepa in hos dem eh, Träna dem Till att till Grilla krigföring Uppdrag under andra världskrig Alltså ett, en väldigt ohederlig Typ av krig, krigsföring Som eh, Kanske inte stämmer så bra Överens med the good war Narrativet och det här blev framförallt återigen har vi den här anti auktoritära känslan även om i slutändan jag, jag, jag, jag, så jag, jag håller nog med i där och den är väl ändå så även om den på något sätt väl visar väldigt mycket av det här hur auktoriteter gör lite av det så tycker jag ändå så bu, budskapet i filmen ändå så är väldigt mycket anti auktoritet och hur de hur de kan vara beredda att göra saker och det men sen när det väl kommer till kritan och det så vill de inte på något sätt konfrontera det överhuvudtaget. Nej, den handlar ju trots allt om att de 12 fördömda i filmen ändå måste vika sig och lyda sina överordnade. Även om de gör det lite mer på sitt sätt. Men det, det mest talande med Dirty Dozen tycker jag... Är slutscenen faktiskt? Mm, men Det är just <gård> den jag, jag tänker på när jag säger äh. det med budskapet där och ja. hur, hur det ses. Därför är det liksom där hela budskapet med att man kommer in mm. efter man har spenderat de här nära två och en halv timme tror jag. Den filmen är den är ganska mm. lång. Ja, där den. Och, och faktum är att klimaxet Och det kommer väldigt sent i filmen. Ja, det gör det. <gård> det är väldigt mycket uppbyggnad då, inte för jag har någonting emot det. <gård> Jag gillade Dirty Dust en hel del Åja, oh oh ja, det, det är en av de bästa krigsfilmerna ever Om man frågar mig mm, ja, men det, det tycker jag också det är, en, det är fascinerande hur de kan liksom fortfarande liksom Bara i uppbyggnadsfasen i, i, andra, i slutet av andra akten Så är de fortfarande liksom där de bryter den bryter också också sån där de bryter mot ganska konventioner i aktuppbyggning Tycker jag Ja, absolut den har som jag tycker den är fortfarande den är lite passande nog för det här året också halvvägs dit till vad man till vad som definierar en new Hollywood film men det är definitivt en en annolunda bäst än vad andra krigsfilmer är. och jag vill så gärna prata om slutscenen i den här filmen men jag tror vi sparar det tills vi recenserar filmen mer djuptgående i alla fall och for now tror jag att vi kan gå vidare till att prata lite om den nya generationens filmskapare som kom här och de här regissörerna till de här filmerna vi har nämnt nu det är Arthur Penn som regisserade Bon Clyde, Stuart Rosenberg regisserade Cool Hand Luke och Robert Aldrich regisserade Dirty Dozen. Här är, de är födda på 2030-talet, alla tre. De är knappast. Tillhörande den nya generationen egentligen. 30 mm, år kan man argumentera för. För då var de ju 30 års än så väldigt unga. Förvisso. Unga. Förvisso. Men de kommer ju aldrig. Alltså jag skulle säga att i alla fall Robert Aldridge och fru Penn var ändå så ska jag säga ganska eh, vad ska man kalla det för? Eh, precursors för. Eh, ja. För det. de var liksom tidiga, liksom som kanske inte kommer att, kom att bli som definierande nu hela tiden. De hade de var där i början och de hade ett par väldigt viktiga verk och det. Men de... Precis. Nej, men som du säger, de är. Precursors, de är lite Förfäder till Vad som senare kommer att kallas Movie Brats generationen Och de vilket... fungerade också som faktiskt som Mentorer för mm. Den blivande generationen Exakt. Och Mike, Mike Nichols Som vi kommer att prata lite närmare om där ja. Blev ju råkade sen också bli En väldigt inflytserik Mentor för några av dagens filmskapare Precis, det var han jag ville Komma till, för han I förhållande till de här tre är mycket mer av den nya generationen på 60-talet än vad de tre är, skulle jag säga Mike Nichols i alla fall född på 40-talet tror jag Sam, Samma årtionde som eh, Filmregissörer som både debuterade det här året men som kommer att bli stora under New Hollywood och mer definierad New Hollywood 31 uh, Mike Nichols 31 okej okay, då Men han är i alla fall senare, än, senare född än de andra tre <laughs> Så okej, okay, fair enough Men han är den jag definitivt skulle säga tillhör Nya generationen mer än vad Arthur Penn, Rosenberg och Robert Aldrich Ja. Mm. Och det, det är framförallt för hans generationsdefinierande kom komedi drama, The Graduate, eller mandolesprovet. Som kommit upp. Mm. Jag tycker den svenska tiden missar poängen lite. Oerhört mycket ja. <laughs> Mm. oerhört mycket, det är svårt och eh, det eh, översätter alltså, alltså i början när man liksom inte ser film så man kan förstå varför de gav den den titeln, men den missar den, poängen med filmen absolut, den, den får nog bara med den ena betydelsen av The Graduate i det här fallet anspelande står på eh, baby boomer generationens förbläst för eh, att vara rebell och lite så här, rock and roll så blev The Graduate slash mandomsprovet lite av en oväntad hit i slutet av 1967 uh, The Graduate är ju baserad på en tidigare roman av Charles Webb Som jag inte har läst, har du? Nej, Nej Så jag vet inte, jag kan inte uttala mig om den men det är ju alltid säkert att antat böcker och litteratur överlag alltid ligger snäppet för mainstream film i, i sådana här teman och så. Eh, sen har jag hört också Att Charles Webb Inte var särskilt förtjust I den här filmatiseringen av, av hans bok Det är väldigt intressant Ja, det är det ju Men eh, vad gjorde Mike Nichols så speciell då? Vad gjorde han med The Graduate För att göra den så speciell? Eh, jag skulle Koka ner det till eh, Tre saker Och eh, det är att den har väldigt vuxna teman med väldigt unga människor i huvudrollen. Inte något alldeles nytt direkt, men fortfarande det i hur filmen behandlar det i förhållande mm. och till... Och Dustin, Dustin, Hoffman, Dustin Hoffman var också för övrigt... Typiskt Hollywood Men han var faktiskt äldre än vad, man, vad han spelar i den här filmen så Ja, naturligtvis. Han var i vår ålder Han var i vår ålder Sen 20-årsåldern han mm. gjorde den här ja. Men det var en av hans allra första Inte hans allra första men typ en av dem, Det var hans första riktiga huvudroll tror jag. Ja, Absolut det, Ja det var det Och Dustin Hoffman har lite mer Everyman look Till en början var Robert Redford planerad att spela huvudrollen här Snygga, stiliga, häftiga Robert Redford liksom. Det hade gett filmen en helt annan ton. Så det är en sak. Uh, en annan sak är att han, Mike Nichols, kastade ut det tidiga utkastet till det här manuset. Då som redan hade skrivits. För The Graduate hade varit planerad att bli film ganska länge innan som det ofta är. <clears throat> Men han kastade ut det här och anlitade en komediförfattare till att skriva, att behandla om manuset då. Vilket ger filmen också en väldigt speciell ton. Och det tredje då som är det mest, tror jag, distinkta rent utseendemässigt, eller vad man ska säga, med The Graduate är att istället för att ha Egen producerad musik Speciellt för filmen Så hade han bara Simon Garfunkel låtar mm. jag, jag läste faktiskt Något intressanta Just med själva processen Med just um, The Sound of Silence Bland annat För det var ju den som um, Det var ju den just den som Avgjorde just att det blev Simon Garfunkel Hela bunten Och det var ju bara en placeholder såvitt jag förstod som man ofta gör Man har sån här temper temp-musik temp, temp -musik. Har alla filmskapare har, har det till sina filmer De, de lägger liksom vad de tänker på det Sen är det aldrig i avsikten att den här musiken Ska ligga där Man gjorde det även då det. Så Då gjorde han någonting så ovanligt som Simon and Garfunkel Där att The Sound of Silence hade släppts Så året innan eller någonting Och de hade liksom bara satt den som play Så ja ah, men det kommer någon Kommer någon producerad musik till det här Men sen så var det så typ att de Tog helt enkelt beslutet av att, att Det här, det, här det, det, det, det var någonting han sa i stället Men jag kunde inte se någon annan låt Som skulle passa bättre Vi hade liksom blivit så vana med den här låten Och, och så här In i retrospekt kan någon se någon annan låt där. Mm. Simon and Garf eh, The Sound of Silence är med på tre ställen I den här filmen mm. Och den, när man ser den är Den är ju en del av narrativet Precis, den är väldigt knuten Till just de scenerna och vad som händer I de scenerna Man kan ta ett li lite mer Lättvindigt exempel är ju Mrs. Robinson Av Simon and Garfunkel Som inte Handlar om Mrs. Robinson-karaktären I filmen <coughs> Utan handlar om vad, är... vad handlar den om? Det är typ uh... Ro... Är det Richard Nixons fru eller något sånt där? The first wife. Något år i alla fall. Mm. <coughs> Men Det finns ju såklart. Eh, som de gjorde ju några låtar som var skrivna till den här när de mm. då fick frågan om det. Och det här var ju väldigt igen, väldigt ovanligt på den här tiden att använda det. Ja. Eh, Contemporary music så att säga det var Mycket klassisk ja. musik det hade ju varit Normen sedan faktiskt, Sedan innan det kom ljud Till filmen och det så ja. var det ju Orkestrar som spelade musiken Och då hade det redan inprändat att det är så filmen ska låta Precis. Och det är sån musik som ska vara och Det här var inte den första Exemplet på när man använde det Men det här var liksom det första som blev en stor hit mm. Och, och efter det, vi ser redan 68 Så började det liksom att explodera fullkomligen Och använda mm. Modern musik i, I filmer 68 tänker jag främst på East Rider med Born to be Wild där. Ja just det, det är Precis, det är ett väldigt bra exempel Och det här, det här är ju också Att ha musiken Så pass knuten till narrativet Det är en väldigt typisk New Wave-teknik <skratt> och eh, Det är just det här tycker jag som gör Mike Nichols till Ja han är, om, om inte direkt Till en nya generationens Filmskapare för den här tiden Så är han åtminstone till, i gränslandet Mellan precursor Eller förfader Och just det mm. och jag, jag skulle säga en, Jag har faktiskt en ja ja väntar nu du skulle säga någonting nej det, det var inget viktigt det var bara punktuering så <laughs> att så ja, jag har också en ytterligare en punkt som jag tycker är bra det och det är egentligen att använda gamla tekniker och det som har funnits i lång tid och det som den här filmen använder väldigt bra använder composition mycket med skådespelare distans mellan skådespelare för att för att symbolisera deras distans rent Ja, värderingsmässigt. Det är bland annat att det finns en, en scen som jag tycker är bara så briljant hur de använder just det där avståndet och den ändras hela tiden i filmen. och det, det Många filmer använder, använder det, men den här filmen så fick jag verkligen tänka på. Och den, och den är fullkomligen briljant på det sättet. För de säger inte så mycket. Det är två karaktärer där. De står båda med ryggen mot varandra och inte riktigt säger någonting. och det Just för att de har haft en, en, just haft en diskussion. Och sen använder de liksom det här avståndet Och det det, ja. och det är en jättegammal det, är det är ju Till och med en teaterteknik ja. Orson Welles är ju känd för det här i Citizen Kane Just mm. med distansen scenen Eller frukostbordsscenen alltså, Ja, när de sitter mm. de är jättelångt ifrån varandra ja. I Citizen Kane ja. Och det är ju en, en briljant cinematografi liksom mm. Att använda det där Exakt För att det, det, Den här filmen använder det på väldigt många ställen Mm för att symbolisera I kombination med är det Egentligen en gammal teknik Ja, en, absolut En jätte, jätte, jätte, jättegammal teknik som, som Mike Nichols hade väl Du vet kanske bättre än jag Att han hade bakgrund inom teater va Ja, han var på Broadway innan så Bland annat Så, ja. så det, det förvånar ju mm. inte liksom att han har använt sina tekniker därifrån För Nej, att använda precis. de styrkorna därifrån mm. För den känns ju inte, den känns inte alls Så mycket som en teaterpjäs Som en del andra filmer jag har sett 1967 nej. Känns mer som teater Den här känns inte speciellt teater Nej, verkligen inte, nej Men det, det är just i de scenerna där Med som sagt spacing och sånt där som ska Hur man berättar utan ord Precis Något som förlorats lite I det här enorma bio Biospektakelgrejen Alltså The Graduate retade gallfeder på kritiker Framförallt äldre kritiker som tyckte att Som alltså blev personligt och förolämpade av den här filmen <laughs> För The Graduate <laughs> säger är väldigt mycket att Gamla människor eller äldre generationen i alla fall är Giriga, själviska, eh, besatta av prestige och så vidare Mm. Så det alltså äldre kritiker tog ju det här personligt, nästan. Upp. Men yngre publik diggade den här filmen jättemycket. Mm. Eh, Men det är, och det är ju... levde en sån succé. Den här publiken som och såg den här filmen liksom, var ju liksom uppfödda då på en diet av. TV och rock roll. Mm. De var inte TV var ju ett medium. Ja, precis. Och de var ju inte intresserade av den här thoroughly modern millie-eskapismen som Hollywood, gamla Hollywood erbjöd. Det här var något de kunde identifiera med, framförallt för att The, the graduate. Den riktade svidande kritik Mot den äldre generationen Den generationen som startat Vietnamkriget i stort sett mm. jag, kan, jag kan väl säga också att den här filmen På många sätt det finns igen Som sagt finns det uh, mer typiska Men det här känns ändå som en film som som i alla fall riktade in sig på allvar mot en yngre publik mm. just, just för att den här också perioden man ska sätta i perspektiv av det mm. Så är det först ungefär här Och sen som, som tonåringar och yngre Började få en mycket större frihet Än vad de hade haft tidigare generationer mm. I att de hade, också, de hade egna pengar att förfoga med Det hade ju inte alls funnits Om de tjänade några pengar så gick den till familjekassan Ja Mm -hmm. När de med den Här mm. liksom, hade de jobb för att de ville tjäna pengar Och liksom spendera på sig själva mm. Det började liksom här på Lite smart på 50-talet Men i stort slår det igenom på 60-talet Ja För då började den här generationen komma upp på det Och det var väl också det som hände här Med just The Graduate där de insåg Att den här mm. hade en jättestor appeal Hos en yngre publik Ja, exakt och det här är roligt, jag tror jag måste ta upp det här att United Artists var de som släppte The Graduate producerade The Graduate om jag inte har fel, va? Det stämmer. Mm. Och United Artists på sätt och vis blev på så vis en av de ledande nu inför New Hollywood. De, det var de som upptäckte att okej, okay, om vi ger kreatörer frihet, mer frihet Plus lägger om Vår produktion Helt och hållet Så att vi kan Få mer appeal Eller appellera mer Till yngre publik En ny köpstark grupp Då kommer vi Göra succé Vilket de också gjorde Fram till en viss punkt i historien Som kommer bli jätterolig att återvända till Tycker jag mm, Du vill inte säga vilken det är Fram till Hedens Gate mm. 1980 Men mm. vi kommer dit, vi har redan pratat om det innan tror jag Men vi ska återvända dit ändå för att det är fantastiskt mm. Så ja, här har vi liksom Det är i alla fall de två filmerna va? Det är The Graduate och the Bonnie and Clyde Mm. Och, och i en mindre, mindre grad Just för The Graduate och Bon Clyde Det är ju filmer som sätter mer som själva filmerna i sig Och Cool Luke som vi Som i alla fall jag pratar om Som är lite mer själva idéerna med, med den här filmen Har levt vidare Mer än själva filmen i sig oh ja. Oh ja. Jag menar folk vet Om man säger det folk som är bara generellt filmintresserade De vet vad The Graduate eh, mm. Och and bon Clyde De vet vad det här är för filmer Mm Cool Hand Luke, är inte många som väntar nu, vilken, vilken film är det nu? Ja, nej, eller Rebell i Bara, aha det är den med Marlon Brando när han åker motorcykel Bara, Nej ja. <laughs> Ung rebell <laughs> Ja Populärt att sätta ordet rebell i filmtitlar <laughs> Då. Speciellt efter äh, den Martin James Dean menar du va? James Dean, ja, ja. jag får <laughs> alltid ihop de två namnen wow. Yeah, Dean Martin och James <laughs> Dean Martin har ja. De istället en gammal gubbe Ja, okay. det pairing jag hade velat se då <laughs> ja. Din <Dean> and din. <laughs> mm. mm. Ja, men alltså det är ju en, äh, en tecken på liksom att det var nya tider och det är Haze Code ja. Till exempel ähm, som, eh, som för det ser, som undrar bara Varför den kallas Haze Code Den här hette ju egentligen eh, Det här skulle jag ha kollat upp Den <laughs> hette ju någonting Production Code Liknande Men den kallas för Haze Code Efter Upphovsmannen mm. Mer eller mindre Och Vilket var väldigt strikta regler Vad en film fick innehålla För det var ju censur Ja den fick liksom inte men man fick ju knappt ens filma en toalett Nej, precis på den Det var väldigt kontroversiellt Hitchcock, han lekte ju så mycket han kunde med de där reglerna mm. Och det var ju någonting med Psycho Var typ först, en av de första gångerna som man faktiskt såg en toalett mm. Alltså som att de spolade en toalett Ja, precis Det var uppenbarligen för, för risky för, liksom för den amerikanska publiken en gång i tiden Omoraliskt mm. Oj, folk skiter mm. Alltså grejen med vi, vi får, haze också Jag skulle vilja Dedikera ett helt avsnitt till Men det sattes upp helt enkelt Av eh, Ett flertal olika intresseorganisationer Under 30-talet Som tyckte att Hollywood Och det, allt som eminerade Från Hollywood Var omoraliskt och var tvunget att förbjudas Eller åtminstone regleras Och Will Hays Hayes Var den som eh, Förde igenom det här då. Det blev en slags självcensur Hollywood var tvungen att förhålla sig till för att inte bli censurerade av andra då. Så de censurerade sig själva via Heyskruts. Ja, den, den, den, den, den gällde ju också eh, fram till 68, men man kan ju säga: att Det här är verkligen det sista andetaget för den här koden. Och de var ju väldigt lössläppta Och det bara för att den, man säger ja men, den, ja men den försvann 68 Det betyder att det inte fanns Oftast när, när de, de här avskaffarna sker Är det för att det har hänt saker tidigare Som har gjort att den är irrelevant Ja. Och jag tror väldigt mycket att 1967 Just det året I samband med mycket annat som det var tidigare och det, mm. Var ju en kombination till att man avskaffade Ja Den gällde nog inte mycket mer än på pappret Just mm. det här året och det var, ju inte, det var ju inte heller som att det här var någon fast regel Och, och det som att man skulle följa det Det var bara en generell förståelse Och det. Mm. vi ska ju prata om det här eventuellt Och i ett framtida avsnitt och det. Mm, Precis Men ja Och det var ju inte eh, Hållbart heller att liksom kontrollera det här Jag menar en massa Sunkbiografer hade ju börjat dyka upp i USA Som visade utländsk film Under, under 50- och 60-talet Och de Behövde ju inte censurera sig för det var ju ingen som kontrollerade dem. De kunde ju visa hur mycket Bergman-naket och filmer som helst utan att klippa ett skit. <laughs> Så Haze Code hade helt enkelt misslyckats det gick inte att upprätthålla det här. ja alltså det var också igen, alltså igen vi pratade om censur och fördjöjning alltså det var ju det är det som är väldigt typiskt för många av filmerna här det var ett år där det var faktiskt med många som det var första gången med språkbruk eh, som används man kunde man kunde säga shit eller någonting sånt där Nej. Eh, första filmen över som bara med shit en amerikansk film för en större produktion då man kan ju räkna alltså b film och sånt där har jag liksom aldrig liksom följt efter reglerna någonting någonsin. Nej. <laughs> Nej, det har de inte. Men vi pratade om större, större produktioner det så var In Cold Blood, mm. den första där med användarnas Bland annat hade vi en ung Scott Wilson som var också känd som Herschel Greene från The Walking Dead. Mm, jaha. <laughs> Nej, jag har inte sett Så, den här filmen faktiskt men... Nej, men det är liksom, det här är två Där liksom, det är baserat på ett riktigt mod eh, Rånmod, kallar man det för det Ja just det, det är den Truman Capote skrev en bok på va? Mm, ah, precis just det. Det var det där, Han var väldigt fascinerad vid Truman Capote också ah. Och det här är filmen då om de här två som Begår ett rånmod i princip då eh, Väldigt <laughs> ja misslyckad den kriminella i alla fall som också bryter många taburer och det men generellt är ju också vind som The Trip Bonnie and Clyde Reflections in, in a Golden Eye som liksom använder både liksom teman. Och, och annat det, det, det var mycket på det, det sätt som började bli Som skulle också sen komma att bli mer bilden Utav Det var ju kombination också med den sexuella frigörelsen mm. som, man, som man så fint kallar det idag Ja, precis Men, men som också skulle kunna bli mycket mer typiskt För 70-talet och Och framöver mm. Men det var liksom här det började liksom, De första tagen började komma Ja, oh ja Ja, Hollywood 1967 Där äntligen Får vi sex och naket i, i, i, Hollywood, I mainstream film Henrik vill ha sitt naket Där vi, vi ska ha den nakna den råa, det brutala Och anti-fucking-etablissemanget fuck, fuck the man mm. Klipp uh, in någon nice uh, reaktionär soundbite här. Så so kommer vi tillbaka med resten rest av världen i en snabb genomgång. Never! Never! Uh, what we've got here is failure to communicate. Some man... You just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. And I don't like it any more than you, man. Uh, bonjour, bonsoir. Uh, Parlez-vous français, Le les inemas? ja vi ska gå in på det lite internationella det här går lite utanför jag fick nästan mun. bilden för jag men det vi skulle klippa in en sån där du vet stereotypisk sån där fransk med liksom en munspel och <laughs> precis Randy Rand tröja nej dragspel är mm. det. dragspel ja som dragspel och Randy tröja och basker mm. Mm. jag kan sörpla lite på mitt eh... Ja, oh, Café och Jag vilket, vilket det är. Det är, det är Café, Café Noir. Mm. Mm. <laughs> ja, vi börjar såklart med Frankrike för vi ska prata lite om internationell film under 1967 mm. eh, Och ja, internationell film är ju där man kallar allt som inte är Hollywood <laughs> Man kan säga World Cinema men World Cinema är egentligen en lite annan del Det är egentligen allt som inte ingår i västerländsk film om man nu ska använda den mm, ja, det är... Så här, det beror lite grann på vart man befinner sig någonstans ja. alltså det. En del kallar, som USA skulle väl kalla allting som inte är amerikanskt på World Cinema Det är som ah, allt mm. det där det andra ja. ja, eller foreign films mm. Så <laughs> so, uh... De gillar ju att klanka ner på den eh, Trots allt så jäkla mycket nu Just med att en del filmer går väldigt bra Internationellt För att, mm. för att, att den marknaden börjar betyda Mer än vad amerikanska gör ja. Så blir de lite sura Oh the horror <laughs> Eller på annat sätt har, jag, har de en poäng För det är ofta skräpfilmer som folk Kollar på internationellt Det blir ju där det blir ju väldigt Urvattnat i slutändan Anyway, eh, vi börjar med Frankrike lite här då. Eh, mestadels för att eh, från Frankrike under slutet av, eller andra hälften av 50-talet i alla fall, kom den så kallade Nouvelle Vars, eh, den franska nya vågen av film, som mm. New Hollywood drog eh, fett mycket inspiration ifrån. Ja, definitivt. Mm. Det var härifrån idén kom att se regissören som den riktiga filmskaparen. Den som borde ha makt istället för producenten då. Eh, och det är ett avsnitt i sig det är också. Vilket vi ska prata om. Kommentera gärna och säga att vi ska prata om Nobelvård i något avsnitt. Inför novellen.se mm. Ja, tack. Eh, men... Eh, Eh, 1967 eh, var ju den här eh, novellvårs-eran eh, eh, ganska på sina sista andetag skulle man väl kunna säga. Eh, ja. Och eh, Men jag menar filmskapare från den här eran som etablerats under den här eran var ju i allra högsta grad aktiva, framförallt skulle jag säga Jean-Luc Godard. Som släppte hela tre filmer det här året Ja, ja det är skam liksom. Man ska inte ligga på låtsidan Nej, det kan man inte Man kan anklaga Jean-Luc Godard för mycket Men inte för att ligga på låtsidan Dessa tre filmer var Nämnda i förbifarten här Two or three things I know about her La Ginoise Eller Kinesiskan tror jag den heter på svenska och uh, Weekend. klart heter den kinesiskan på, <laughs> kinesiska på svenska. Vi pratar om Sverige på 60-talet. <laughs> uh, Pipi Långstrunt. Nej, där på 70-talet. <laughs> <laughs> den här Xing -xion. Ja. Jag känner mig lite smutsig. De här tre filmerna. Uh, uh, vi pratar mer i utgående och här är ett litet addendum. Vi, vi uh, släpper inom kort. Men nu är de nämnda i alla fall. Alltså Jean-Luc Godard låg inte på latsidan i alla fall. Och det här är, jag Weekend i alla fall är en film jag kan rekommendera. Den är fortfarande en film som går att liksom <coughs> identifiera alla de här typiska tema, stilen och alla teman och, och, och så i. Du har också en film härifrån som Kultklassiker, klassiker och allmänt cool film mm, Le Samurai mm -hmm. Eller Samurai Killer tror jag den heter på engelska <laughs> Ja just det <laughs> Utav Jean-Pierre Melville Och Jean-Pierre Melville är ju ett namn som är i Jag skulle säga främst i Frankrike Ett jättestort namn som är uppe där med Jean-Luc Godard Jean-Pierre Melville är ju känd för mycket Som crimefilmer i alla fall ja. eh, som Moraya är ju Är ju en Föregångare på många sätt till Många av dagens Man ska säga coola eh, Det här är ju en, en lönmördare Man följer Som försöker att lista Vem som försöker att sätta dit honom eh, Och hur han liksom för för det. Det, det är så många. Det går liksom att säga som hur mycket som helst det är liksom Hur den är filmad. Det är liksom med karaktärerna och det. Men den, det är ju att väldigt många av också dagens röster har inspirerat av den här filmen och många av de andra. Eh, inklusive tarantino är ju procent Man ser väldigt mycket Tarantino i den. Det som man skulle tro är Tarantino. Är ju taget från den här filmen. Steven Soderbergh har ju. Plocka, det känns som att han har plockat senare rakt av Nästan Från den här filmen i Ocean's <laughs> Eleven bland annat Ja, ja. Uh, Just i sättet hur de uh, Hur de gör sådana här Väldigt sådana smart När man överlistar någon mm. i uh, det Men det är i alla fall en väldigt stilbildande film Som är så ska jag säga, väldigt okänd och det, det här var ju även ett sommartips För ett par år ja, tillbaka just det. just det Värd att nämnas flera gånger kan jag tycka. Mm. Eh, ja, vi flyttar oss Från Frankrike till Skandinavien Eller Sverige i alla fall mm, Ja, men vi, jag tänker vi, vi har i alla fall Skandinavien Bara för en generellt Ja, eh, än så länge har vi Bara svenska filmer att nämna <går> Men, men eh, Här är åtminstone En viktig film Som kommer att bli viktig Ur en New Hollywood perspektiv kan man väl säga Det här året var Vilgot Sjömans Jag är nyfiken, en film i gult Som detta avsnitt är dröpt efter den här, den här Det här var en film som var en av de många som helt och hållet knäckte hays Code i, i väldigt specifikt i ett rättegångsfall som gick ändå upp i högsta domstolen i USA 1969 så... Och det är en svensk filmklassiker är den ju omdebatterad som den är För sina mm. explicita sexscener Ja precis så kanske också var med och skapade den här bilden internationellt Av de frigjorda svenskarna mm, Den svenska synden mm. Det är också ett avsnitt i sig. Mm, precis. <laughs> Vi fick även en internationell kritiker hit med Bo Widerbergs Elvira Madigan. Mm. Bland annat var den med på Roger Eberts lista över de bästa filmerna från det här från året, 1967. Den här filmen? Ja, mm. Elvira Madigan. Så. Mm. Det är ja, alltså, Just när man tar tillbaka Just Gör nyfiken gul är ju för att den... I så sån där, den bryter väldigt många tabur Och en, en, väldigt, mm. sån där, en väldigt metafilm På så många sätt Ja det är det um, Ja nu vet jag inte vad jag var på väg med, med där. <laughs> det, Point med i alla fall Det var en bra poäng Vad <laughs> du duktig du är Ja jag tycker du är duktig uh, Återigen vi, vi återkopplar till det här I vårt addendum sen <laughs> Övriga världen, då, framförallt i alla fall till att börja med, menar jag, övriga Europa, Italien, kontroversie, ständigt kontroversie, kontroversiella regissören Pier Paolo Pasolini. Mm, jag kommer <laughs> nog aldrig glömma den när vi satt och kollade på Salo. Hur vi alla, som troligtvis alla människors första upplevelse av. Pasolini är nog Salo mm. skulle jag tro ja, om man väljer Pasolini så börjar man där det, det är en passande film att börja med det, jag tror det blir faktiskt inte värre än den så har man sett, det, är det, det mest explicita av Pasolini mm. men han släppte i alla fall Oedipus Rex också en av de här väldigt Ja, han har, Pier Paolo Pasolini har en väldigt speciell stil och den är väldigt identifierbar i, även i den här filmen det är dock den tidigaste filmen jag har sett av honom så jag kan inte tala för hur hans tidigare filmer innan denna är men man känner igen den i alla fall, man känner igen den som Pasolini-film och det är naturligtvis ett tema som tycks falla han i smaken just det här lite äckliga det är, ed, eh, historien om Edipus eller oid, oidipus, oidipus, oid, oidipus på svenska då det mm. är, ju, är ju ganska äcklig. <laughs> ja det, det är den. Så. Den är väldigt screwed up. Ja den är, den är Game of Thrones -sing, kan man säga. Mm <laughs> <laughs> Och på för många sätt eller kanske en liten spoiler oldboy. Ja just det. Ja, mycket därifrån. Som, som fan. <laughs> eh, ja. Så det, du, blir jag sugen på att se oldboy helt plötsligt. ja jag tycker det, den den är ständigt underhållande att eh, så flyttar vi oss ner då från eller ner det blir österut kanske mer. Från Italien till Tjeckoslovakien, dåtidens Tjeckoslovakien. The, uh, the country formerly known as. <laughs> Eller regimen kanske är bättre att säga. <laughs> mm. uh, I Tjeckoslovakien, vilket man inte kanske kan tro, hände det två stora grejer. Mm. Uh, uh, den första, inte lika så, men Milos Forman uh, av... Uh, Jökboet Fame. Ja, Slivande Jökboet. Livande Jökboet, Jökboet Fame släppte filmen Det brinner min sjöna. Hans mm. första färgfilm. En, en film strax som landar, klockar in på kanske strax över en timme bara. Men en satirisk film är det. Som då blev bandlyst av den kommunistiska regimen. För, för att eh, den blev bandvis 1968, men redan 1969 blev den Tjeckoslovakens officiella bidrag till Oscarsgalan. Så jag vet, ja, inte, så riktigt vad, ja, jag vet inte riktigt vad som hände där opinionen vände väldigt snabbt. Eller regimen störtades. <laughs> ja det kanske var så, jag har inte så bra koll på regimen i Tjeckoslovakien faktiskt. Mm. Men... Regimskifte kanske? Det är mycket möjligt. Ehm. <laughs> uh, så Milosforman kommer att bli en kraft att räkna med i alla fall. Mm. Det andra som är lite mer spännande och roligt kanske är filmen Kinoatomat, som sannolikt är den första eh, interaktiva biofilmen. Mm. Eh, och eh, måste, behöver jag förklara begreppet interaktiv här? Nej, det är nej, nej, bra tack Nej, men det, det gick ut på så Kort sagt i alla fall Det, det är ju en film som ändras Beroende på hur publiken interagerar med den Och det här var ju ett tidigt exempel Så då fick folk sitta och rösta i biosalongen Med specie speciella knappar i olika färger På vad som skulle hända Filmen stannade och sen så bara rösta nu På vad som ska hända Så fick folk trycka alternativet som vann ändrade filmens gång då. Men den här filmen hade också en ä, lite ironisk touch för att filmskaparna Raduš ja, nu, nu är det namn här garanterat men mm. Radusch Chinchera och Jan Rojak eller Rojak, ja äh, äh, förlåt yes. <coughs> som regisserat den här filmen. Hade lagt in en ironisk och avsiktlig twist i, i, I och med att filmen bara hade ett enda slut ändå <laughs> Så i stort sett hur filmen än spelade ut sig Hur folk röstade så hade den samma slut i alla fall Men det visste så, inte folket Nej det visste de inte Det är lite av en trollgrej som är rätt rolig och Jag har letat efter kinoatomat för att få tag på den Men jag har inte riktigt hittat den Så det är lite synd Mm. Ja, man vill ju väldigt gärna se den. Så, om ni hittar den, eh, maila oss på info@munvader.se. Tack. Munvader.se. <laughs> ja. Ska vi flytta oss ännu längre österut, från eh, vårt vårt världsperspektiv sett? Mm. Eh, Hongkong. Ett powerhouse inom film idag Och har varit så Sedan 1970-talet i alla fall mm. Internationellt sett då De släppte en av sina Mest internationellt slagkraftiga Och inflytelserika Wusha-filmer mm. För er oinbygda Så är Wusha-film Tänk Crouching Tiger, Hidden Dragon Som är Ja, mycket övernaturligt Mycket artistiskt Mm. Kring ja, liksom både actionsekvenser och koreograferat, väl koreograferat och lite liksom övernaturligt Nästan som ja. en ballett Precis, man skulle kunna säga, vilket är förvisso lite reduktionistiskt Men att det är Kinas svar på eh, USAs och Europas svärd- och sandalfilmer Mm. Bara att det som sagt, som det du sa, det är lite ballett över det hela. Med en konstform. Ja, precis. I alla fall, filmen heter One Armed Swordsman. Vilket är fantastisk titel. Ja. <laughs> Just den här karaktären är också, alltså så här riktigt powerhouse-kult karaktär i Kina. Mm. Och, och det här, den första filmen när den här karaktären släpptes 1967 mm. äh, Lite Ännu lite längre österut över Sundet från Hongkong Heter det Sundet? Jag vet inte Nej, det heter nog Havet Havet? Ja, det är ju inte... Ja okej, okay. det är för långt för att vara ett Sund kanske äh, Till Japan i alla fall äh, Japan som sedan länge, eller inte sedan länge, sedan ett tag tillbaka legat under amerikansk ockupation. Jag vet inte, om den behöver ha varit över 1967. Vad menar du? Korrigera min histor his, mina historiska kunskaper där. Jag vet inte om Japan fortfarande var ockuperat av USA på 60-talet eh, eller ej. Sedan andra världskriget då. Men mm. jag tror inte det. I alla fall, det, eh, Seijun Suzuki släppte eh, vad som idag är en kultklassiker vid namn branded to kill eh, Och eh, han släppte den här via filmföretaget Nikatsu, som var kanske den tredje största efter Toho och Toei av filmbolagen i Japan. Men det här var mycket, efter väldigt mycket om och men Och det slutade med att eh, Suzuki stämde Katsu Och gjorde det på bekostnad av sitt rykte som regissör mm. Vilket gjorde att efter att han hade släppt Branded to Kill En väldigt brutal Yakuza-film som den är. Det gjorde att han inte kunde jobba i branschen på hela tio år. Så det är ganska hårt. Ja, det var det verkligen offra sig för konsten här, även om det inte var avsiktligt. I sitt försök att få upprättelse. Hårt. Mm. Ja... Eh. Vi, vi har kokat ner det till de här händelserna i internationella filmvärlden. Det finns förstås mycket mer och vi ska prata lite mer om de här filmerna vi har nämnt. Förutsatt att vi kan få tag på allihop eh, i, i ett litet addendum till den här podcasten. Mm. Något mer vi ska ta upp i förbifarten sådär? Nej. Nej. Inget vi det har just lite... nu. Nej. Det ju... Vi kan gå över. Sjangerfilm var ju något som inte uppfanns vid den här tiden. Ja, det, det uppfanns 1967. Så uppfann man begreppet sjangerfilm. Och det var journalisten Boswell Krabby på New York Times. Som... Nej. Sjangerfilm började gå väldigt bra i och med att jag nämnde tidigare lite underground biografer. Som inte behövde censurera sig Eller filmer, klippa i filmer Eller som skett i alla regler I stort sett Kunde mm. visa filmer med mycket som våld är, som, var, som i alla fall inte följde i ledband Med eh, biograf mm. eh, Biografförbundet Eller vad man ska kalla det, så det Sammanslutningen av de stora biograferna Det Nej, började komma de här som Började strunta i de där reglerna Och diverse B-filmer och, och diverse annat Ja gärna vill ja, precis. Så vi, vi tror det finns en publik För de här Precis, och det gjorde det ju Och mm. genrefilm Är ju inte nödvändigtvis synonymt med B-film Men det är väldigt tätt kopplat till det I alla fall mm. eh, Och vi, vi ska eh, Vi ska prata mer om det här I ännu ett litet ödendum Men, mm. men eh, Westernfilm gick var oerhört uh, I gasen Ja, alltså, jag, jag skulle vilja säga Att den ändå som västen på den här tiden Hade gått ner sig en hel del mm. uh, Från sin uh, uh, Absoluta guldålder så, mm. så hade det gått ner sig en hel del för folk var tröttna Det var ju någonting gammaldags, det var ju någonting som föräldrarna kollade på ja. den med den här yngre produkten. Western var ju sånt som de kollade på och tyckte det var häftigt. Där det var, ska jag sitta och kolla på en westernfilm. Ja. Eh, och det är trots oavsett om man ser det här, och det är visst, vi har ju Sergio Leone med sina filmer och det började du dyka upp här bland annat i USA. Dök ju den goden under den fulla upp. Här. Ja. Dök upp i USA det här året Tots när jag släppt två eller tre år innan mm. I Italien mm. Spaghetti Western mm. Som också är någonting vi skulle hängna ett avsnitt <laughs> åt Ja, men Spaghetti Western la ju. Alltså pikade lite här I och med den goda, den onda och då den fula uh, Och det, Spaghetti Western är ju inte En Hollywood Hollywood genre men mycket av Spaghetti Westerns karaktäristiska drag emulerades av Hollywood och kom igen i och med revisionist-Western-genren mm. som ja, lade en... i gasen. Lade det, är lite i gasen. Pervers, det är en pervers linje där hur de inspireras av varandra och det med Spaghetti oh, ja. Westerns inspireras av japanska samurai-filmer som i sin tur inspireras av amerikanska Western har jag för mig mm. Ja, John Ford-Western typ. mm. Så det är, det är lite är Den där märkliga cirkeln egentligen <laughs> Ja, det är det, det, är det. <laughs> det är lite pervers cirkel lite pervers cirkel Framförallt eh, Med genrefilm som eh, Skulle jag vilja säga Genrefilm utifrån det tägt kopplade eh, till B-film Så Började Roger Corman En viss producent mm. Få segervittring Också 1967 Där han släppte sin gangsterfilm Chicago Massacre Eller The St. Valentine's Day Massacre 1967 mm. Roger Corman är oerhört Viktig för New Hollywood Och vi återkommer till det också Det gör vi Lite mycket annat vi återkommer till. Det är mycket vi återkommer till Lite annat Elvis-film är mm. en syta av mm. Elvis medverkade i tre filmer som släpptes det här året. Dock var det väl ingen som gillade Elvis-film längre, inte ens Elvis själv. Mm. Så, och, och, men man försökte väl ändå kopiera det här lite och det och där konceptet. Och gav då Roy Orbison chansen att medverka i sin egna lilla film. Mm. Discount Elvis. Precis. <laughs> Nej, det är väldigt, väldigt elakt att säga det om Roy Orbison. Ja, men väldigt sant i, i eller väldigt sant och väldigt talande i kontexten med just filmen The Fastest Guitar Alive mm. som är lite av en What the fuck Hollywood mm. <laughs> En annan What the fuck Hollywood Är John Voight's eh, Filmdebut John och eh, Som senare kommer att bli Berömd i Midnight Cowboy mm. eh, Och uh, Mission Impossible <laughs> Där han redan var berömd Förvisso <laughs> men eh, Hans filmdebut i Philip Kaufmans Fearless Frank Eh, sök på YouTube efter Fearless Frank eh, och John Boyett och titta på det som kommer upp. Mm -hmm. Det är det är så det förslår så absolut. På vilket sätt bizart? Eh, I korthet, eh, ja, det, det är eh, en intrig och en väldigt låg budgetaktig stil som bara känns. Underlig mm. <laughs> Jag tror det är roligare Om man ser det, tror jag <laughs> mm. Okej okay. Ja 1967 Är mångt och mycket Precis uh. Så, Men alltså om, om du ska säga någonting som du tycker är bara samfäda kort hur du ser på det här året Rent mm. personligt Nu när du har utforskat lite kring det mm. Vad skulle du säga? Eh, ja, alltså den, den klara och Eller den självklara Analysen vore ju att det var året det vände <laughs> eh, 1967, året det vände Ja <laughs> Det var liksom eh, Det kudetat här för, eh, för eh, ett, Både generationsskifte Skifte i den allmä, eh, Allmänna Opinionen och synen På, på bra film och, och filmskapande Det var lite det, det var så mycket som kulminerade det här året eh, som kom att bidra då till hur mainstreamfilm ändrades helt enkelt. Mm. För all framtid. <laughs> jo, alltså jag, jag kan inte hålla med så precis som jag har sagt tidigare. Det var mycket, mycket, sådär, mycket ett, ett skifte mellan det gamla och nya där. Mm. En sak som jag... Äh, har lagt märke till och det, det det är inte som att 1967 är som liksom ensam om det, det men jag tycker också att man gjorde liksom rent filmtekniskt så började man att liksom våga lite mer ja. äh, i, i det att det var många gånger som jag tänkte på det att och det här är liksom bara någonting som väldigt, det här är lite här med tekniskt så det men man äh, många filmer och det när de visade liksom interiörer och det så kändes det väldigt det känns väldigt teateraktigt om du förstår vad jag menar det att de hade har ha och sätter de filmer med ganska brett perspektiv Det var väldigt vanligt i en lång tid Och det och jag tycker det här är mycket nyckel i 1967 Så började man på allvar liksom att experimentera en hel del med vad man kan göra med kameran Men jag tror det också är en som följd av att kameran blev lite mer mobil än vad den var tidigare Ja om du förstår vad jag menar alltså, ja, Det är också är det. någonting som att man, man Började liksom att leka mycket med, med Liksom close-ups eh, Panoreringar Och liknande Och visst, det för såna här fanns jätte, 40 år tidigare det, Men jag tyckte som att det, många av de filmerna jag har sett här eh, Har alla liksom det draget Att jag tycker att de använder sig av det Förutom de filmerna som är lite kvar I det förgångna Ja Så i alla fall, det är det som ja. man kan lägga till. Ja, ja men det är absolut. Men så ja, sammanfattningsvis, det är förändring både är rent, rent, vad ska man säga, rent filmtekniskt och rent berättarmässigt, eller vad man ska säga, storytelling konstmässigt kan man väl säga. Mm. Vilket är väldigt övergripande och ovagt men, men det är svårt att koka ner det Jag menar, vi har försökt koka ner hela det här till ett enda år Och det är ju naturligtvis en grov förenkling av det hela Men som sagt, det var så mycket som kulminerade Och, och just, just det här året mm. Märkligt nog <laughs> Ja, märkligt nog så var den en hel del Ja, det är det som är så intressant också Och återigen för att återkoppla till början här Varför i helvete har inte den här film-, film och musikfestivalen på sin utomhusbio fullt märksammat det här? Varför det visar de Mamma Mia och inte Bonnie and Clyde på sin jävla utomhusbio? Det drar fler folk Ja, jag, jag vet att det är som en... Ni började så bra första året Med 50 eller 30-årsjubileum av 40-årsjubileum av hajen Rock Your Picture Show The, the Who-musikalen Tommy Just mm. det är Tommy ja. Ja. Den visade de. Den är inte så jätte Det är ju ett jätteobskyrt val det, det, det är, det var det mycket folk på den är ja, <laughs> Det var inte så där jättemånga Men det Nej, var det också är en... inte. Det är ingen som vet vad det är för film Kanske Nej. kom några liksom gamla Åh, det är ja, det måste jag se Ja, men det var ändå fler än det var på Casablanca Och hajen Ja, ah. ja vilket ah. tror jag Berodde på att det inte regnade den kvällen också Men, <laughs> men ändå um, <laughs> ja Ska vi återkoppla lite till nutid Det har varit mycket tal om äh, Quentin, En nyenspelning av The, the Graduate Ja precis <laughs> Med Channing Tatum i huvudet <laughs> <laughs> Den beefcaken <laughs> Eh, nej, det, det har varit mycket tal om eh, vår favorit, gemensamma favoritregissör tror jag Quentin Tarantino och hans planerade projekt som eh, ha, enligt ja, hon själv felrepresenteras Eller som en Manson-film mm. eh, Och ja, vad har det här då med 1967 att göra? Ja, 1967 medverkade ett av Manson-sektens offer Sharon Tate mm. I filmen Valley of the Dolls En väldigt trashig, men väldigt, också väldigt typisk uppgång och fall Ja, den är... Um... Film den, den är nästan kusligt på det sättet bara med vad filmen handlar om lite och sådär mm. tycker jag det ja. och den här, fick ju, den här filmen fick ju up upp, upp, upp, blev uppmärksamad igen efter då hela den här incidenten med Charles Manson mm. så, så fick den där, just det intresset och det mm. men men vad, vad, vad handlar den om Henrik? Jag vet ju vad den handlar om men kan det så för de som lyssnar Eh, Valley of the Dolls handlar om Tre lycksökande Modeller eh, Modeller, skådespelerskor Mm eh, Som, som ja, söker lyckan I, i Hollywood eh, Och eh, Den eh, Den eh, va, Vad säger man Krönikerar Deras uppgång och fall mm. Så för er som sett All About Eve Det är ungefär samma där mm. För er som sett Showgirls Det är ungefär samma där För er som såg förra årets eh, Film The Neon Demon mm. Ungefär samma där Ja, ja ungefär Ungefär <laughs> vi följer Barbara Perkins, Barbara Parkins, förlåt, Patty Duke och Sharon Tate, Sharon Tate som är senare kom att bli tyvärr mördad av Manson-familjen. Mm. Sharon Tate, Roman Polanskis dåvarande hustru, också. Mm. Mm. Uh, trivia här, <laughs> det är ju knappast relevant att bara trivia mm. uh, den här filmen fick ju mycket kritik för att det var en trashy film mm. den var ju den var ju baserad på en en, en lika trashy novell mm. så, uh, så redan där hade den ju uppförs backe. ja och och, och, och och med jag jag tycker jättemycket om den här filmen Jag tycker den är jättehärlig Den är, den är både rolig och trashig Och spännande mm. Tycker jag. Den fick inte så bra kritik Jag kan förstå att den inte faller Många kritiker och tittare i casual viewers Alltså i smaken Absolut mm. alltså för, för min del så, mm. så alltså Jag ogillar den inte men det finns en del grejer Där jag tycker den blir lite väl för eh, Långrandig ja, och, och lite väl melodramatisk även för, även för ämnet Så blir den lite väl Ja visst, man har ju sett men det, man, det är ändå så någon lock, lockning Med det och, det och jag tror det liksom är Dels för um, över, Det tidvis Överspelandet från de här skådespelarna mm. Som på något sätt ändå så är älskvärda Tycker jag ja ja verkligen är, Jag tänker som Patty Duke till exempel tycker jag. Hon, hon är verkligen så där Hon mm. överspelar det Men det, det är på något sätt ändå så underhållande Ja oh ja verkligen det, det bästa med den tycker jag är Hur den Hur den faktiskt tar upp Hur, hur utlämnade De här tre kvinnorna Som är Till, mm. till männen I show business. showbusiness mm. Regissörer, Nej, är mycket de knuffas runt De knuffas runt Som en handelsvara mm. Precis och, det, och sen ändå så, så, är, så är det ju liksom är det ju de som eh, görs till problemen? Mm. Och det är som som händer flera gånger i, i det bland annat. Eh, Inte för att er, där de är bland annat där. Där, där de ändå så skiljer sig. Att, ja, men det är ju det är ditt, ditt fel att, att du, har, du har det som du har. Mm. För det, du kan du ju alltid säga nej och det och liknande. Ja. Det, det, det är en rätt sunkig film Men mm. den är, jag, ty, jag tycker I alla fall den är sunkig på rätt sätt Alltså det funkar i kontexten uh, Och Sen gillar jag trashig film mm. <laughs> Överlag Så Men uh, Valley of the Dolls Är kanske inte den mest Definierande 60-talsfilmen Man kan ta upp Eller den uh, definierande för 67 Nej precis det enda sättet är att den, är, den, är, den mer explicita sexuella boken, eller ja, adult content eller vad man ska mm. säga Det är lite mer explicit än vad det varit tidigare i såna här filmer med samma tema i Hollywood Men den här filmen re-releasades -re mm. Ja, eh, jag ska bara nämna lite snabbt här mm. Att vi har eh, en, kompositören för den här filmen ja. Är ju ingen mindre än John Williams genuvant, Just det, just det. <laughs> eh, det Det får man inte glömma det Det här är inte Nej. en av hans mest minnesvärda heller Får jag ju säga det <laughs> eh, Men man kan ändå lyssna just... väldigt noggrant Så kan man höra li liksom hans stil Mm Uh, och det, men det, det är ändå så kul när det dök upp där i förtexten och det som det står som Music by John Williams Jag bara, what? Visst, han hade gjort en hel del, han jobbade en hel del med tv, Lost in Space bland annat mm. uh, TV-serien har ju han lagt musik till Ja, just det Han är mer känd på senare tid och 70-talet bland annat Ja, Movie Brats Mm. Hans samarbete med Steven Spielberg och George Lucas Till stor del Kan man säga att en stor del av liksom, balken av vad han är mest känd för Ja, exakt Även om han fortfarande egentligen har gjort Fortsätter att göra liksom minnesvärda soundtracks Även in idag mm. Ja, absolut Men i alla fall han gjorde Jag skulle bara nämna det för att. Ja, och han blev också liksom nominerad Det är hans första nominering är det Ja, väl. precis Mm. Men här, jag, min här Jag tyckte inte det var något jättemärkvärdigt Det, det är okej okay, men det är inget mm. Jag tycker inte det sticker ut Nej det gör det inte Det är, det är, det är en trashig film Och gillar man trashig film Så tycker jag mm. att den Jag menar musiken när jag menade det sticker ut Jaha, nej, nej det gör den definitivt Inte I så fall sticker den väl ut mer Tack vare att det är, även är poplåtar med i den då. Men de är väl var väl i alla fall en av dem var mer Speciellt skriven för den här filmen mm. eh, Men var var vi? Jag frågade dig den Ja, att den filmen. hade blivit re mm. Och det, det stämmer Den blev ju det i och med Sharon Tates död Ja eh, Till stor del på grund av det mm. Den re-releasad Men också lite för som liksom sitt ämne och det, Så blev den re 1969 och det mm. Det hände, hände också med många andra filmer och det. det var också betydligt vanligare på den tiden än vad det är idag mm. Att man återlanserar filmer, i alla fall bara några få år efter och det Ja oh. Att man släpper dem igen Ja oh. Och det här var väl just på grund av att Sharon Tate blev mördad Mm de återlanserade en hel del av hennes filmer. Ja. Eftersom det fanns e i Så fanns det ett intresse för att se hennes filmer. Mm. Och. E, där hon figurerade och det. Så då blev en hel del av dem. E, Dammar man av och visade igen i biograferna. Ja, Precis. Och det, det, det Och vad passar egentligen bättre? Varför, varför gå, avslutar vi egentligen med den här filmen? För att 1969 var vi väl inne i vad som kom att kallas New Hollywood. Mm. Och vad vårt nästa avsnitt ska handla om. Ja, helt mm. enkelt. New Effin Hollywood. Ja, det kommer bli en fet resa. Det kommer ta hela tre avsnitt att gå igenom det. Ja, det, det kommer det göra Det är, en, ja. är också ett större, en mycket större tidsspann Än ett år mm. Och det, det betyder ju inte Vi kommer inte djupdika och det är I speciellt På något speciellt år Och det är visst, en del, film, en del år är lite mer Märkvärda än andra mm. och, det, och vi kommer eventuellt och Någon gång kanske långt I framtiden att komma tillbaka till 1968 mm. Och gå igenom Filmerna där Absolut men as of now mm. eh, Har ni fått en liten Vad ska man säga Bild av upptakten mm. där vi ska prata om i kommande tre Episka Förhoppningsvis episka Avsnitt mm. Utav en väldigt, eh, väldigt säga Definierande era Alla eror är definierande Men mm. den här eran Ekar ju fortfarande kvar I stor Det grad idag Oja oh Filmskapare som vi idag Ser, producerar Kommenterar och Som hålls, fortfarande hålls Som några av de största Och bästa regissörerna någonsin mm. De kom De började Under den här eran mm. Och För att se För att vi Vill visa er <laughs> Hur film ser ut idag och varför den ser ut som den gör så mm. börjar vi helt enkelt nästa gång med New Hollywood Följ med på den resan